Hú, meg, és azt mondta a Gergő, hát ez kiment. Meg. Nem, hát azt mondtam, hogy milyen hihetetlenül fontos, hogy az itt lévő emberek, akik nem kollégák, mert nem tudom, szüleimnek volt kollégájuk, ezt kiveszed innen? Nekem nincsenek kollégáim, munkatársaim sincsenek, akik együtt dolgoznak a Kejfei olyanok vannak, hogy közben más műsorban is közreműködnek, hát kurvák, hát ez valat. Hát. Mit lehet tenni? Csak nekem kéne, hogy dolgozzanak, egész életüket erre kéne, hogy feláldozzák, mint hogy én is teszem. Igaz, hogy én kurva sok pénzt keresek, ők meg nem keresnek kurva sok pénzt, de hát Istenem, hát valamit, valamiért a fialával együtt dolgozni, ezt Szent Péter is értékelni. Tehát az ember odafőnnek kapja mindazt, ami itt lent nem, és hát ha nincs Szent Péter és nincs túlvilág, hát akkor az peh, Akkor az peh, akkor, akkor feláldozták az egész életüket, értem, és semmi fizetséget nem kaptak, érte. Van ez így. Fú fél egyik dolgoztam, és aztán fél öttől, és az utolsó pillanatban estem be. 28 perc ide az út, Pannoniang stúdióba pont a fele volt, ezt Milkovicsnak üzenem, de mit tegyünk? Végül is elköltözhettünk volna Nyíregyházára is, és se felejtem el, amikor Széles Gábor egy hirtel mozdulattal, majdnem nem Teheránba, vagy nem tudom, hova tette át az egész szerkesztőséget. Magyar hírlap, EHOTV Ikarosz. Végül is teher, teher sokkal messze van, mint békás megyért, azért lássák be. Tehát az igazság az, hogy a keyfejáncsit csinálni, tehát élni, az egy nagyon nagy élmény. Én azt gondolom. A ez egy százrétű gyomor, amiben az ember feldolgozza az életet, hát már amit megél belőle, mert ugye a munkám révénet hát gyakorlatilag szinte semmivel se foglalkozom. Beszéltem Dévény Istvánnal, aki hétfő lesz a vendége, mondta, hogy ő a 20 egyedik kerületben van, mondtam, hogy az hol a nyavaj a van, mire azt mondta a budai gyerek. Mire mondtam, félreértés, és essék, én azt se tudom, hogy a 20. kerület hol van, ha megmondja, hogy mi 21. kerület, azt mondta a budafog. Mondta a budafog, azt tudom, hogy hol van, hát az pedig, hogy én egy budai gyerek lennék, hát ez ebben a formában azért enyhe túlzás, sose felejtem el, amikor 95-ben valamelyest nekikoczantam télen egy autónak, ami hatszor akkora volt, mint az enyém, kiszállt egy armáni eh, Srágerfeld, nem tudom, mibe öltözött pali. Önök meg annyi és hallottak, és rengeteg csúnya megjegyzése miatt meg kell mondanom, hogy 14 ilyen olajjaknak a műsor nem való felettések igen korlátozott mértékben. És azt kérdezte tőlem, amikor kiszálltam, hogy uram, maga ugye nem lakik itt. Hát erre nem akartam azt mondani, hogy Budainak lenni az életérzés kérdése, mert nem gondoltam, hogy mára is csak így parafrazeálom, Ígykor a reggel még nem jönnek ki teljesen a szavak. Elég, hogy az emléstésemnek eleget tudtam tenni, hogy mindenféle magánéletügyeimbe beavassam őket. Szóval, that, uh, Némi dologból kimaradok az életből, cserébe beszélgethetek a Filipovval, a Navracsicsal, Újhely Istvánnal. Hát Figyeljenek! Aki ennél jobban tud reggelre, az, az hazudik, az konkrétan hazudik. Hát Van-e annál jobb, mint a Filipovval, a Navracsicsal és az Újhelyivel beszélgetni? Hozzáté, vagy 6 óra 57 perc, nyugodtan felhívhatnak engem, és akkor beszélek Klárival, Évával, Pistával, Zorival, bárkivel, aki felhív telefonon, és valami értelmeset tud mondani, hogy el tudjuk választani a fontos-ta fontos, a fontos talantól, Mert aztán ilyen barami fontos dolgokról fogunk beszélni, mint az egyetemi modellről, az utazási igazolványról, amihez én elolvastam 50 oldalt, semmit nem értek. Tehát minél többet olvasok, annál kevesebbet értek. Én azt gondolom, hogy a felkészületlen műsorvezetőnél nincs jobb. Ugyanis a felkészült műsorvezető annyira nem tud semmit abból adódóan, hogy felkészült, de nem ért hozzá, és ennek következtében próbál értelmes kérdéseket kicsikarni magából, hogy ezt a mai nap folyamán lesz módjuk ellenőrizni semmit nem értek, de majd kiderül, hogy akikkel beszélgetek, azok értenek -e valamit, vagy ők se értik, és akkor a ganceg esete lesz. Hát ez így kiszakadt belőle, mikor a reggel. <Szorítás> A között azért is mondom, mert sose fogom elfelejteni, amikor egy reggeli műsor készítése kapcsán megkérdezték havas Herriktől, aki talán valamivel idősebb volt, mint én, vagy nagyjából annyi idős, mint én, nem fiatal, hogy neki tulajdonképpen mi a baj a reggeli műsorral, és mondjuk hogy hát a koránkerés, Hát igen, a koránkerés az egy nehéz dió, nem tudom, hogyha egyszer majd abba hagyom, akkor hogyan alakul az élet Máté Gábor elmondta, hogy én majd kiül a lócára és pipázni fog hát nem tudom, lehet, hogy megveszem a szomszédos házat és akkor én is kiülök a lócára és én is pipázni fog hogy majd együtt pipázunk nézzék, majd a Krisztánat megmutatom önöknek nem e, tehát azért a Máté Gáborral van egy 50 éves ismerettség hát 50 éves, annyi nincs 40 valamennyi még a Szent István körült négy gangján ismerkedtünk meg, valamikor 74 környékén, az 26-47 év. Hát a, a hallgatóim, átlag a 47 év, vagy valamivel több. Hát én akkor ismerkedtem meg a Máté Gáborral a gangon. Tehát az, hogy tegnap elküldött egy videót nekem, ahol a maradék e, tortán a maradék gyertyákkal a tűzijátékot bekapcsolva elfújta a fényeket, mármint a gyertyák fényeit, annál nagyobb elismerése az itteni vendégségének és szóval egyáltalán oda vagyok és vissza. És ha azt mondják, hogy sznop vagyok, tudják mit? Hogyha a sznopizmusom olyan tehetségeket varázsol mellé, mint amilyen a Máté, én nem tagadom, hogy sznop vagyok. Jöjjön a Kocsis, Bernstein, Saggál, mindenki jöhet. Lefejebb tolmácsokat veszek igénybe. Jöhet a Beethoven, a Leonardo da Vinci, a Michelangelo, a David Bowie, azt nagyon szereti, a Krista. Jöhet a Ralph Heinz, a Colin Firth, ezeket mind a Krista szereti. Jöhet Robert Downey Jr., őt meg a lányom szereti. Jöhet a Coldplay, azt meg a Krista lánya szereti. Kiről gondoskodjak még? 06191168, hogyha akarnak velem szót váltani, ne aggódjanak, nem vagyok bipoláris, csak hát egyáltalán az a természet csodája, hogy az ember még él. Amilyen életmódot én folytatok. És hát ugye a koránkelésen kívül visszatérve Havas Herikre, ugye a motiváció. Mert hogy ugye, én tényleg keresek ezzel pénzt, változatlanul, nem tagadom, de ha azt kérdeznék, hogy a pénz hajt-e, nem. Nem hajt az se, hogy az élet célja, a küzdés maga, az baromira nem hajt. Kicsit olyan vagyok, mint az immunrendszer, nem tudok kikapcsolni de nem akarok nagyképű lenni, nem akarom magamat az imórendszerhez hasonlítani. Megtennék azt a végtelen szívességet, hogy felhívnak telefonon és beszélgetünk valamiről, ami nem én vagyok? beszélgetni. Tényleg itt Telefonálnak, akkor mesélek még maguknak egy kicsit kapkáról. Lejár a telekomnál a csomagom, és feljövett egy fiatal ember. Először egy nő hívott, fölmondta mondtam, hogy beszéljünk később, akkor a nőt egy férfira cseréltem, vagy a matár, vagy a téko, vagy egy nővel kezdett vele aztán rájöttek, hogy ez nem jó férfiak. Tudják, Truman Kepoti is megmondta, hogy aki 60 éves kora után nem homoszexuális, az hülye. Na és így aztán megkaptam a Telekomnál, már nem tudom, kicsodát mindannyiunknak jobban nem tudjuk a nevét. Ő eleinte nagyon udvarias volt, majd amikor rájött arra, hogy velem sokkal több gondja lesz, mint, ő, mint amennyire ő számított, akkor szépen lelassult a viszonyunk. Olyan internetet ígértek, hogy amikor én elgondolom, hogy mit szeretnék, akkor már ki is nyomtathatom. Tehát hogy az egészen, tehát nem tudom, a 10 megabit az ezerre változik, nem tudom, tehát ilyen hihetetlen számok hangzottak el. Mondták, hogy gond van, mert hogy én a kettőbe vagyok bejelentve, de kiderült, hogy a kettő a lakom, én két lakásban lakom, az lett egyben két két lakás volt, még miért azt gondolják, hogy én a Buckingham palotában lakom, vagy a parlamentben, nem de hát itt a helyrajzi számokkal gond van, és közölte velem a pali, hogy hát ez nagyon nagy gond lesz, mert ő például nem fogja tudni beírni, tehát nem, nem lehet használni a számítógépet, kézzel kell bepötyögni az én szerződésemet. Nem most, hogy ennek a része volt-e, vagy sem, mondták, hogy nagyon soká fog kijönni a Telekom szakember, hogy megnézze, hogy ezt a hihetetlen sebességű internetet, ami optikai kábel, és egyáltalán meg olyan szabokat használt, hogy fogalmam nincs, hogy az micsoda, de hogy az itt lesz, és a router lesz, és a wifi lesz, és akkor nem kell vésni, és akkor fölmérik a lakásomat. Na, hetek helyett bejelentkeztek hozzá másnapra, ez tegnap volt, Kim volt egy nagyon szimpatikus ember, vele a következő derült ki, hogy abból adódóan, hogy én nem a kettőben lakom, hanem a kettő abban, ahhoz, hogy egyáltalán kézzel be lehessen pötyögni az én szerződésemet, ahhoz egy olyan munkálatot kell elvégezni, aminek sem értelme. Kiderült, hogy az illető munkaleírásában nem az volt beleírva, hogy nálam optikai kábelt kell létesíteni, hanem a részvezetéket, ami bent van, részvezetékre kell kicserélni. Jól hallják, a részvezetéket részvezetékre, és erre azért van szükség, mert ha a részvezetéket részvezetékre cserélik, akkor valamiért a rendszer tudomásul vesz, hogy én nem a kettőben lakom, hanem a kettő alban. Ha önök ezt nem értik, ezen ne csodálkozzanak, ezt egyetlen egy helyen értik, az a Telekom rajtuk kívül senki. És amikor azt kérdeztem, hogy mi értelme van annak, hogy a rész, húzalokat részhúzalokra cseréljék, akkor azt kérdezték tőlem, hogy én most okoskodni akarok, vagy optikai kábelt, és akkor gondoltam, hogy én nem fogok semmit sem mondani, ha optikai kábelhez részkábelt részkábelre kell cserélni, akkor részkábelt részkábelre kell cserélni, oké, mivel jár ez együtt? Eredetleg azt gondoltam, hogy szétvésik az egész lakást, de hogy ehhez képest, hogy az történt, hogy ott volt nálam a TKOM emberre, aki beszélt egyébként a központ emberével, megbeszélni, hogy ennek semmi értelme nincs, tehát sikerült a Telekomot is némileg összeveszíteni saját magával, amire egyébként más frontokon is elég jelentős tehetségem van és aztán megegyeztünk abban, hogy akkor az lesz, hogy ők nem cserélik ki a részkábelt részkábelre, hiszen annak semmi értelme nincs, hanem valamit rácsíptetnek valamire, azt megnézik a központban, hogy az jó-e, és akkor ez a dolog ez le van bonyolítva, germanizmussal élve, bár ma már nincs is germanizmus, csak meg kell hallgatni a kámánt, hanem magyar nyelv van, na mindegy. Egy szó, mint száz. Nagyjából arról volt szó, hogy eltolják a széket, visszatolják a széket, és attól a kettőből kettő al lesz. Gondoltam, hogy ezzel meg lehet úszni, akkor részemről a menet. Kérdeztem, hogy ettől a csiptetőtől egyébként a mai vendégséget is hallani fogják-e a Telekomban, vagy bárhol máshol Pintés Sándor hallani fogja, miről beszélgettünk, de mondták, hogy nem. Aztán ezt a műveletet elvégezték. Közben beszélgettem a fiatal emberrel, aki ma már egyáltalán nem olyan barátságos, mint amilyen volt az elején. És hát őszintén kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a vége, de nagyon izgalmas volt. Tegnap délutánra le beköltözött hozzám Franz kafka, aki egyébként gyakran jár nálam, csak mindig más ügyben. Tegnap a kettő és a kettő a különbséget írta meg, és ennek lehettem én szem és fül nem könyvformájában olvastam. Nagyjából végbeszéltem azt az időt, amit az önök rendelkezésére akartam bocsájtani, de egy telefon belefér, és akkor nagyon jóságos voltam. Ha a menet közben leesek a székemből, az nem feltétlenül abból fog adódni, hogy kialvatlan vagyok, hanem a szervezetem úgy dönt, hogy meghalok. Tudom, a Krista azt mondja, hogy ez sose fog bekövetkezni, de hát azért ennek az esélye viszonylag kevés, nem élek az a repülő, amely fennmarad a levegőben. 061 ez a kejfejjancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott akármilyen jelentés. Az árbóckos normál zenei áhag egy műsora, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy a fontos a fontos tanultól, és egyáltalán is viszont kívánom. Én valószínűleg azért nem tanultam meg egyetlen nyelven sem fluently, mert hogy minden nyelven úgy akartam volna beszélni, hogy most, és ezt teljesen kizártnak találtam, és így aztán megmaradtam magyarnak, egy ilyen provinciális baromnak. Ez lesz rá, ráírva majd a nem létező fájfámra. Nagy embernek képzelte magát, pedig csak egy provinciális barom volt. Látom, senki nem vállaljanak a kockázatát, hogy beszélgessen velem, meg tudom érteni. többet tudok, annál kevesebbet értek. Navras és Tiborra 854 ezer dologról beszélgethetnék, de két dologról mindenféleképpen, a vakcina és mindarról, ami ezzel kapcsolatban van. A másik pedig, hogy tényleg jártak tegnap Brüsszelben az egyetemek kapcsán, itt a helyreállítási alapok egyetemekre vonatkozó része kapcsán, és hogy kapjál egy olyan tételt, ami egy régi tételet volt, és szeretettel beszéltél róla, őszintén sajnáltuk az apropót, Zeu Fudán. Te jössz. Mit mondjak? Amit akarsz. <gül> ami eszedbe jut. Ha nem is semmi az eszedbe, hosszan fogunk hallgatni. <gül> Meg megkérdezem bevezető bevezetőképpen, hogy hozzá bejuttat azok a hírek, hogy állítólag egyáltalán nem lehet hallani, Se engem, annak a csicsit. Múlt héten nagyon sok ilyen visszajelzést kaptam. Nem. Nem. Akkor ez egy egyéni probléma lehet, ezek szerint és nem, nem struktúrális gond? Nem. Nem, sose fogom elfelejteni, volt valami műsor, ami a Szapárthiterről volt, tehát nem is emlékszem, hogy ez mikor volt, azt sem tudom, hogy ez micsoda, csak megmaradt bennem, és akkor valahogy nem lehetett hallani a kejfejancsit, ami már nem tudom, hogy honnan, mikor szólt, és akkor mondták, hogy zavarják az adást, de én nem tartozom ma már azon üldözési mániában szenvedők közé, akik azt gondolják, hogy olyan jelentős emberek, hogy az ő általa készített műsor zavarni kéne. Bár ma reggel eléggé döbbenten hallgattam e, Kárpáti János beszélgetését Ceglédi Csabával, aki arról beszélt, hogy állítólag a Nemzetbiztonság ellenzéki politikusok kézírásával is rendelkezik, annak érdekében, hogy meg tudja állapítani bizonyos konkrét ügyekben, hogy ők írták ki azt a levelet, ez az ördög ügyvédjével volt kapcsolatos. Tehát amikor tegnap ma a Telekom kint volt, és valami Csipről beszéltek, és én kérdeztem, hogy akkor most a nem életemet, ha nem is látják, de hallani fogják, mert ugye azt nem ott végzem a nem életemet, ahol a, a wifi izéje van, de én már semmi se lepődöm meg. De nem, a kollégáim, akik vannak, akik nem kollégáim, hanem a kejfejlancsi rabszolgái, azok rázták a fejüket és nem bolgárok. Abban a reményben, me... hogy... itt áll előtte megy. Mondjad. Azt mondja, azt mondja a Gergő, hogy ha te hallasz engem, akkor más is hall minket. Ilyen egyszerű. Jó, nekem is egy Gergő mondta, hogy nem hall minket, de, de, de oké. Okay. Pont gondoltam egyébként, csak én nem a titkosszolgáltókkal kapcsolatban, hanem van egy, van egy nagy kiberbiztansági, kihívás manapság a világban, amiről csak a tudnak. Igen. Hogy az ilyen, nem tudod, hogy tól, de, hogy léteznek ilyen okos bébi eszközök, baby csőz. Persze. Meg nekem, nekem já játékok, meg ilyesmi. Hát de akkor még nem létezett ilyen. Bocsánat, nem akartam. Hát akkor a, a korai csecsemű halál kapcsán valami berendezést kaptam, hogyha én egy másik szobában vagyok, és akkor halljam, hogy a gyerek lélegzik, és akkor visszaadtam a készüléket, mert mi másképp gondolztuk a gyereket, és akkor mondták, amikor visszaadtam, hogy őszinte részvétük, és kérdeztem, hogy miről van szó, mondták, hogy akkor meghalt a gyerek. Mondtam, nem, én, er én erre nem tartok igényt, és azt mondták, hogy ők még ilyen felelőtlen szülővel életükben nem találkoztak. Hát gondoltam, hogy engem annyi a szittak, hogy most legfejebb a Madarász utcában is haragszanak rám, az az Action tipikus eset. Na, lehet hogy, el, lehet, hogy el fogunk jutni egy idő után az nem akartam megkerülni, csak arról, amit, amit most mondtam, ezt Ma már ezek az eszközök úgy tudnak kinézni, azért okos eszközök, mert az internethez vannak csatlakoztatva, és figyelik a gyereknek nem csak, a, hogy van-e hangja a légzésének, hanem hogy nem tudom, én mekkora a pulzus, a testőnérséglete, az elhelyezkedésem is, oda, stb. Tehát rá vannak csatlakoztatva a dolgok internetére, egymással is össze vannak kötve. És van egy olyan, biztonságírés, hogy ezeket fel lehet törni, mint gyakorlatilag mindent, ami online van. és elkezdtek olyan történések lezajlani, hogy a, a nem tudom, egy nyufi alakú baby elkezdett beszélgetni a gyerekkel, és először csak olyanokat mondott neki, hogy szeretlek, meg nem tudom, én vagyok a legjobb barátod, és a végére már olyanokat mondott neki, hogy meg fogom gyakolni a szíleidet, és ehhez hasonló, és szülök csak arra figyeltek fel, hogy a hogy a, a nyuszi alapú bébicsőföz minden a halálos fenyegetéseket mond a a, gyereknek, és akkor Ilyen, ez a... Tegnap a Tegnap nálam a Franz kafka volt, de van, aki a Stephen King jár. Hát kinek mi jut? Igen, igen, igen. Csak itt egy olyan dilemmával szembesülsz akkor, hogy, hogy szeretnéd a legjobb védelmet biztosítani a gyerekeknek, és biztosítani azt, hogy egy... Béna bébi csőszívat nem fog megfulladni az ágyban, és ezzel olyan veszélyek neked. De ezt teljesen rosszul látod, csak apukámat tudom idézni, aki jó pillanataiban azt mondta nekem, hogy amikor a szülei őt legyártották, mármint az én nagymamám és az én nagypapám, akkor ahelyett, hogy őt legyártották volna, szerinte inkább moziba kellett volna menniük. <hállt> ezt mondta Igen, dr. Fél Tálé mondta, nem akarom összehasonlítani őket, de hogy van ember, van, van probléma, nincs ember, nincs probléma. Erő van szó. A, ezeknek az okos eszközöknek egyébként a jelentős része a kínai gyártmány. Nekünk is van kínai gyártmányi okos eszközünk, ilyen házi okos eszközünk, és lehet, hogy ezzel megközelítettük a kudán problémáját. Ugye olyan világban élünk, amikor felvetődik a kérdés egy csomó helyzetben, hogy amikor te szeretnél előrébb lépni az életbe a fejlettség egy magasabb fokára, akkor mi az, amit kapsz ezzel, és milyen kockázatokat hozol be ezzel a saját uh, otthonodba? és itt nagyon nehéz megtalálni a helyes egyensúlyt szerintem a, az egészséges bizalmatlanság és a, a paranoia között. Tehát hol húzod meg a határka között, hogy neked valamilyen javat származik abból, hogy beengedsz az otthonodba egy uh, kínőgáltányú bébicsőt, és milyen kockázatokkal kell számolni, vagy ezek a kockázatok ezek megkerülhetetlenek, és egyébként ezt fel kell rájuk készülni. Figyelj, folytassa, tehát még nem jutottunk el a Fudánig. Szerintem eljutottunk a Fudánig egyébként. De magyarul arról nem, beszélsz, hogy a... a Fudán az egy bébicsősz, ami meg bennük bennünket gyilkolni. Figyelj, ezzel tudja, nem, hogy a 168 nem, óra ez, ére fogja rögtetni ez, a beszélgetésünket. Értékelem az erőfeszítésedet, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy kiküldél újra a munkaerőpihet. <gül> szabad vagy értékeit azért. Egyáltalán nem ezt felítom, Ugye sokan szeretnénk -e azt a... hogy Dobrev, Klára és Karácsony Gergely mellett, akik egyelőre húzzák az időt, mint az a csapat, amelyik nem áll jól, de nem áll nagyon rosszul. Szegény Barcelona tegnap nagyon kikapott és nagyon fájt érte a lelkem. De tudnánk értékelni, ha miniszterelnöke jelölt lennél, teljesen milyen párt. Te vagy az az ember, aki mögé egy pártot ávodnék csak azért, hogy miniszterelnök jelölt legyél, de egyelőre ellenállsz. Hát mindegy, hosszú az élet. Van, van, hogy az embereket a saját lázalmaiktól is meg kell menteni, de, de én erre is, is már... Arra még nem én gondoltál, hogy én is egy ilyen kínai csíf vagyok, aki valójában meg akar mindenkit gyilkolni, adott adott esetben úgy, hogy miniszterelnök jelöltet akar belőle csinálni, tehát könnyen lehetséges. Én már bent vagyok a hálószobátokban, miközben nem is tudod, hogy én egy ilyen ki kiberbiztonsági kockázat vagyok. Hát uh, megfordultál a fejemben. Ég hát én az vagyok, megból, lehet, meg mondom, én ilyen... szintén Pintér Sándor smafú hozzám képest. Na. Oké, okay, tehát, uh, tehát uh, az, amiről beszélni akartam, az csak az, hogy, hogy a, a hogy fontos társadalmi kérdésében egy, egy, egyre inkább kell uh, nem csak a digitalizáció miatt, de a digitalizáció miatt is azzal számolunk, hogy amikor nyerni akarunk valamit, akkor mit veszítünk vele ami sokkal, nem tudom én, bonyolultabbá és teszi akár a közpolitikai gondolkodást is. Tehát, hogy a politikai kérdés az azonnal sokakban felvett biztonságpolitikai kérdéseket is, és nehéz elválasztani a paranóját az egészséges bizalmatlanságtól, ez egy picit szerintem visszavetnénk. Nem nem mondom, hogy új, újszerű fejlemény, inkább visszavetnénk a hideg a, a korábban, amikor ugyanezik a problémák, ezek, ezek felvetődtek minden ilyen dolognak a kapcsán. Baluján és majd... itt ez egy, egy, bocsánat, ez egy kérdés egyébként, hogy akár az állampolgárokat, akár az állami kritikus infrastruktúrát, akár általában a politikát, a hogyan lehet felkészíteni egy olyan változásra, amelyel szemben, és akkor itt megint a digitalizációról beszélek, amelyel szemben már most egy olyan 15-20 éves lemaradásban vagyunk. Akihez képest? Hogy? Amihez képest? A... Azokhoz az országokhoz képest, amelyek a, a, a kivelebb kérdéseket a helyikön kezelik és kellő súlyjal megjelenítik a közbeszédben ezeket a, ezeket a témákat. Magyarországon az egyik, sokat beszéltünk arra, hogy az emberi erőforrásoknak milyen hiányosságai vannak, elsősorban az oktatás és az élethosszíg való tanulás hiánya miatt, és Magyarországnak az egyik legnagyobb lemaradása az pont, a, a kiberbiztonság területén van, illetve a digitális kompetenciák területén van. Tehát a magyar embereknek jelent, a fiatalokra az egyre kevésbé jellemző, de a magyar embereknek még mindig a, a jelentős része, az, az gyakorlatilag a funkcionálisan alfabetizmus szintjén van digitálisan, ami azért probléma, mert közben meg a XXI. század életmódnak a digitális bankolás, a digitális ügyintézés, és egyre inkább a digitális politikai részvétel az elengedhetetlen része lesz van már, már majdnem fideszes politikus vagy, aki valójában a kérdés feltevése után mindenre válaszolt, de akkor ezek szerint akkor rögzíthetjük, hogy a Fudán Egyetem rendben van? Ö, nem, én egy dilemmát próbáltam felvetni. Tehát tőlem nem, nem, nem hiszem, hogy nagyon könnyen kasszól a válaszokat, és ez nem politikából van, hanem a, a személyes torzulásaiból, ami arról szól, hogy egy probléma nagyon-nagyon egyszerű. Tehát szerintem ezek valós dilemmák. A fudán kapcsolatban felvethetők egyébként valós mert miközben az egyetemnek a minőségét szerintem kár lenne A Fudánnal kapcsolatban az igazi gond az a gazdasági konstrukció? Hát ez már a politikai jelenzősnek lenne a, a hosszú távú, vagy a teret, vagy a, a, a, a amiben én nem fogok be de nyilvánvalóan olyan nagyon nagy vitát nem lenne, hogyha ebben az irányba indul. Te vagy el. az a Szepesi hogy aki egyik csapatnak se drukolhat, meg kirúgják az állásából? Az ember, amikor nem tudja, hogy egy allúzió az mihez kapcsolódik, akkor mindig egy dilemmával szembesül, hogy tegyen-e úgy, mint a tudná ki ez a györgy, és akkor nem néz neki teljesen hülyének, de lehet, hogy akkor belesétál egy másik csapdába. Is, hogy... De akkor azt kérdezem tőled, hogy amikor a CEU azt mondta, hogy köszönni szépen nem jön vissza, eszedbe ütötte bármi vagy semmi? Hiszen ott közben volt egy felsőoktatási törvénymódosítás. Hát én visszatudok utáni, a, a, a, ha már a Fideszhez hasonlítottál, visszatudok utáni. Uh, fidesz-es politikus. Hogyha aki nem válaszol a kérdésre pontosan. Vagy visszautal a korábbi beszélgetés politikus, az, hogy politikus előre... még sose beszélt alúzióról. esetleg a Navracsicsot leszámítva. Tehát azért a legjobb biztos. fideszes politikusok közé tartozó. Biztos, hogy, biztos, hogy szoktak. E, hogyha visszamész, akkor évekkel ezelőtt beszéltünk erről, hogy ha egyszer megteremtődik a jogi lehetőség, és meg fog teremtődni, akkor vissza fog érni a EU. Én akkor nagy összegben fogadtam veled arra, hogy nem fog visszatérni, mert uh, olyan, olyan folyamatokat indított be ez a költözés, amiket visszacsinálni már nem jó lenne értelme. Egyébként pedig ez uh, rámutathatna a gazdaságpolitikai anyagunknak az Pont egyik kulcsára. Pontosan akartam térni, igen? Nevezetesen, hogy egy ország fejlődésének az egyik legfontosabb kulcsa egy nagyon unalmasnak tűnő, tényező nevezetesen a kiszámíthatóság mm. és a jogbiztonság. Mm. Tehát, hogy te tudod azt, hogyha valahova befektetsz oda költözöl, tevékenykedik, kezdet, akkor öt év múlva, tíz év múlva, ameddig te tervezel, nagyjából ugyanolyan körülmények között folytatódott a munkádat. Ezért egyébként nem csak a CEU szembesülhet, vagy nem csak a CEUNak lehet ez megfontolása, hanem pont a fudannal kapcsolatban most olyan mert közövetben, hogy ott úgy csak más a pozíciója. Ebben minimálisan se fogok veled vitatkozni. A kérdés az, hogy az az egyensúlyi intézet, amely ugye mindenből a legjobbat akarja az országnak, hogy aztán egy politikai választás után majd akik a vezetők lesznek, azok ezt megfogadják is, akána legyen itt. Tehát hogy mennyire rossz az a párhuzam, amit felállítok, hogy az, amit elüldöz innen, vagy kikerget, vagy távozásra biztat, megfelelő rész ez a kormányzat, CEU, ha elmennek, mennyi minden megy el, hogyan lehet ezeket visszahozni, hogyan lehet mást idehozni azáltal, hogy cserélődik a politikai garnitúra, vagy nem cserélődik a politikai garnitúra, de tanul? Fú, nagyon fontos kérdésszefeged. Igazából többet is. Az egyik az az, hogy a politika az zéró összegű a, a sorozata el, vagy pozitív összegű játmák Tehát, hogy normális el az, hogy nálunk egy. Nálunk az, az a kérdés, hogy világszínvonalú egyetemek jelen vannak-e, vagy nincsenek jelen Magyarországon, az egy vagy-vagy kérdés. Előtte az egyiket hívod a másikat, körülbelül itt a tizenötödik a dolog. Ahelyett, hogy arról gondolkodnánk, hogy Magyarország az hogyan tudna nagy elszívó központ lenni, értem azért, mert egy vonzó hely. És a kettő két egy szerintem egymás, egymás ellen. Uh, hat, a másodikat pedig elfelejtettem, mert nem sokat tanultam. Hát akkor hasonlítunk egymást, az volt a kérdés, hogy vajon egy másik kormányzat, vagy az a kormányzat, ami most hát, van? Igen igen, a, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Ez pedig, ez pedig az elsőséges politikai polarizációnak a kézzel problémáiról szól. A, erről szól, ugye itt arról van szó, hogy a demokráciában a konfliktusoknak a megjelenése, a az, fondátartozik az a rendszer lényegéhez, fontos. A demokrácia arról szól, hogy vitatkozunk és utáljuk és választásokon versenyeztetik a nézeteinket, de egy bizonyos ponton túl a szélsőséges paralelizációnak nagyon súlyos költségei vannak, nem csak társadalmi költségei. Láss mondjuk az Egyesült Államoknak a mostani tendenciáit, hogy Magyarországotról le is beszéljünk, hanem a szakpolitika szempontjából, tehát amikor a, amikor a, a pártverseny az nem versengő politikai alternatíváknak a, a szabad versenyéről szól, hanem mindig a lét a tét egy, egy választáson, tehát Látásnak, a potenciális kormánylátásnak írdatlanul megnőnek a, a, a költségei, akkor ez egy olyan kiszámíthatatlanságot, jobbra-balra rángatózást és nagyon rossz politikai reflexeket keletkeztet a rendszerben, amelyek egész egyszerűen kimutathatóan a tanulására mennek. Tehát mondjuk az oktatást, van az alapfokú, vagy a, a közoktatás, köznevelés féráját én a legfontosabb nemzetpolitikai ö, szektornak tekintem, de idevehetjük egyébként a felsőokatást is. Tehát ez egy olyan terület, ahol te biztosan tudod, hogy kormányváltások idején ö, ö, hányfokos, 180 fokos fordulatokat teszünk mindig, akkor ez egy olyan terület lesz, ahol nem lehet hosszú távon tervezni, nem lehet koncerzusokat létrehozni a hosszú távú célokat illetően, amelyeket más uton, de azért ugyanazt akarjuk elérni, és innentől kezdve benne vagyunk az adott jelen időben, vagy akár a múlt időben, és egy ilyen túlélésre való berendezkezésen. Ez szerintem nem csak a, a lelkiállapotunk miatt rossz, hanem egészletlenül a szakpolitikai kiveneteket a szempontjából. Az, hogy, az, hogy ma Magyarországon e, nagyítóval kell keresni olyan értelmet, amelyik az első ötszáz között van a világ franklipstákban, e, az nem egy véletlen, vagy egy nem tudom én, a kelet-európai elhelyezkedés úgyból adódó szükségszeriség, hanem valaminek az eredménye, több küzdenes folyamatokat az eredménye. Itt van nálam Turgó uh, Déres tanulmány, aki más tanulmányokra is uh, hagyatkozott, 444.hu, uh, szintén a Navracsicsal folytatandó új helyével, de inkább a Navracsicsal, illetőleg a veled folytatott beszélgetés háttereképpen, hogy ez a modellváltás, ami bekövetkezik, az valójában mennyire szolgálja az egyetemeket, és mennyire szolgálja. Azt, hogy egy olyan szellemi központnak, nevezzük Fidesz maradnak, vagy lesznek a, válnak a rabiaivá, ami a modellváltás következtében van, azt még most is azt írja a szerző, hogy ez kétséges, csak a tendencia aggasztó. Magyarul, hogy ez a modellváltás akár jó is lehetne, a kérdés mire használják, és előkerülnek azok a politikusok ebben az írásban is, akikről te beszélsz. Akiknek a tevékenysége agodalomra ad Ez, amit most mondtál, szerintem élesen vagy szorosan kapcsolódik ahhoz, amiről a bizonytalanság szempontjából beszéltünk. Nevezetesen, hogy, hogy Magyarországon sok évtizedes hagyományai vannak annak, hogy a formális intézmények, szabályok, normák mellett, az emberben mindig ott van ez a rés ellét, hogy számolni próbál az informális, a rejtett, a bújtatott szándékokkal és, és mechanizmusokkal, ami egyébként az életünknek a, a minden területét állhatja a BKV ellenére való találkozást. Igen, vissza visszamegy a könyvre nevezetesen arra, hogy hogyan lehet a magyarokból egy szabadságvágyó nemzetet csinálni. A szóval a magyarok azok Úgyhogy hát, nemzet lehet valamilyen, tehát a, a, a magyar. van, csak most röviden akartam. A magy magyaroknak, a, magyaroknak a többsége szerintem nem vágyik szolgasságra, hanem a szabadságra vágyik. Itt ugye a kérdés az, hogy egyrészt. Ö, a magyarok többsége szerintem nem vágyik szabadságra. A magyarok zöme arra Hú. vágyik, amiről te beszéltél, nyugalomra és biztonságra vágyik. És a nyugalom és a biztonság és a szabadság azok egymást erősítő és egymást kizáró fogalmak. Ez, ez így pontos, ez így pontos, ahogy mondod. Én csak azt akartam mondani, hogy... De miért akar a politika mindenáron belőlük szabad rabokat csinálni? Ezt árult már el nekem. Miközben értem, hogy a politikának az az érdeke, hogy bábok legyenek, mert akkor ő hosszan fönnmarad, de ezt ennyire aktívan csinálni, szóval ebből neki se lehet jó. Vagy csupó olyan ember van a hatalmon, aki rossz? Nem, nem. Én... én, én... Kitartóan küzdök az ellen, hogy, hogy, hogy ilyen képeljen bennünk, hogy a, a problémánk, például az oktatásnak a problémája az ott, ami, valami, a politikai elitnek a, a módszeres gonosz szerveinek az eredménye, hogy, hogy, hogy butaságban és rabságban tartsák az embereket. Én ember nem hiszek. Én abban hiszek, hogy, hogy a, a magyar politikában olyan rossz ösztönzők vannak, amelyek elterelik a, a politikusokat a hosszú távú gondolkodástól leértékelik a hosszú távú stratégiaalkotás, vagy az együttműködés keresésnek az értékeit, amelyekről beszélve Magyarországon egy, egy ilyen bárgyó hülyének tűnök, miközben, miközben látunk olyan országokat, ahol, ahol ez a fajta egyszerre a versengésre és a ko kooperációra épülő politikai döntéshozatali modellez létezik, hogy visszatérjünk ahhoz a kérdéshez, amiből kiindultunk, az egyetemek problémájához. Uh, teljesen más, hogy Tűnik fel egy ilyen szakpolitikai, mert ez végsősorban szakpolitikai probléma is. Egy olyan országban, ahol létezik az a fajta kölcsönös elismerés, az a fajta hosszú távú együttműködési minta, ahol nem mindig azt kell keresni, hogy az egyik fél vagy a másik fél az most hogy fogja véglegesen kiárusítani a magyar hazát és az örökséget, és nem tudom. Micsoda lehet értelmes vitákat folytatni arról, hogy az egyetemek működtetésének hogyan kellene működni, hát csak Magyarországban. A tapasztalataink, a hosszú 7 arra kondicionálnak minket, hogy kondicionáltak minket, hogy mindig a sandra és az érő összegégeknek, A, a, a keres minden magát. Milyen heted volt? Ö, nem szeretek, szeretek panaszkodni, úgyhogy mondjuk azt, hogy idekeztem mindent kihoz, De nem sikerült? Hát én nem, nem szoktam elégedetleni az időnek a a általában mindig többet és jobban szeretne az embert, meg én is. De jövő érten úgyis találkozunk, és akkor kipalaszkodjuk egymásnak. Egy -e. én, én nem palaszkodom, most éppen az, az a gondom, hogy vajon néhány papíromat nem hagytam -e otthon, ami... Nem lenne jó, de könnyen lehetséges, hogy ott hagytam. Jó, nagyon szépen köszönöm a rendelkezés állást, most papírokat fogok átmenetileg keresni. Köszönöm szépen. Hát én köszönöm. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hát, egy elég jelentő székelykáposzta van előttünk, nem is fogunk a végére jutni, és meg fogja feküdni a gyomrunkat, de hogy szokás szíven, így lassan adagoljam. Azt hadd kérdezzem meg Öntől, hogy... Csak megállítok valamit. Azt akarom megkérdezni, hogy maga... Tehát, hogy... Mit ad, hogy ön politikus, és mit veszel a szónak abban az értelmében, hogy az ön tudományos szabadságát, ha egy egyetemi oktató lenne, akkor abban elvileg az ön szabadsága egészen más, mint hogyha ön egyébként a tudását egy politikai párt szolgálatába állítja. Loyalitás, fegyelem, a párt céljai, nem tudom mennyire vagyok érthető. Érthető, de nem tudom megmondani, mivel ez egy olyan összehasonlítás, hogy egy nem létező helyzetet, egy létező helyzetet kell összehasonlítanom, nem tudom. Most, de én nem szeretem, tudja, nem szeretem, akkor most a jó fejemben és elmondanám, hogy nem tudom valójában. Le, mert, mert, mert a politika a tudomány eleve olyan, hogy hát nem tudom. Tehát nem tudok választani erre a kérdésre. Mivel helyzetként nem abszolút az akadémiai szabadságot ilyen összelemben, Mert az akadémiai szabadság legalábbis ahogy én a az bőrbe közöttem megismertem, akkor az az embereket ismerek, azért, azért azért senki sem olyan más, mindenki a fogja valaminek, a másik nem a rövetszmének bennem egy mérhetetlen szabadság van, én ma reggel nagyképűen egy immunrendszerhez hasonlítottam magamat ami nem igaz de szívesen lennék az, de akkor vissza lehet kérdezni, hogy minek az immunrendszere ezt, és még mire túl bonyolult lennék, amire van volna hajlandóságom, de annak nagyobb lenne a kára, mint az előnye. Hadd kérdezzem meg, hogy igaz-e az, hogy tegnap délelőtt ön brüsszelben járt Stúf együtt? Nem. <gül> Nem. Kise az országból kisebb voltam, meg a Besztényben jártam Stúf nélkül. De tudja, hogy Magyar Péterre a 444. ponton. Tudja, de hát elképzelhető, most már nem csak a 444, de a 444-től átvéve. Igen, túl is. Annélkül egyetlen újságírónak is eszébe jut, a Magyar Péterrel is egyébként beszélő viszonyban vagyunk, legalábbis én úgy gondolom, talán ő is utatója. Ezt nem tudtam felhívni, hogy egyébként tényleg Brüsszelben voltak, vagy vagyok egy brüsszeli egy, egy újságíró küldött nekem egy sms honnan tudtam meg a hírt bambát, amikor megkérdezte, hogy tényleg itt vagyok a Brüsszelbe, akkor úgy ünne egy támogat. Viszont azért nem ott vagyok, honnan pedig ő jött az és mondja, hogy hát a négy t Ugye az, hogy ön Brüsszelben volt-e, vagy sem, és most elmondta, hogy nem volt ott, és én hiszek önnek, minden hinnék, az valójában egy lényegtelen dolog lenne, hogyha egyébként Magyar Péter és a 444.hu az ön brüsszeli tartózásához, mint egy gombhoz, nem vart volna hozzá egy kabátot? Hogyne, sőt, ez éppen, az éppen, az éppen hogy a mai hírlevélben van, a ez már a brüsszeli kuncsorgás. Nem egy, nem egy nem egy kabátot vartózom, egy egész ruhatárat vartózom. Érdekes. De ezzel se lenne a ha felhívtak volna, és én valahogy szerencsétlenül mondtam volna, hogy nem adtam volna biztos választ. Nem, hát ugye a, a, éppen, a... éppen brüsszeli repülőtér hangjai lennének ön mögött, de azt mondaná, hogy itt vagyok a Igen? kertemben. Igen. Nézd, ez nem fogja elt eltántorítani a beszélgetést attól, amit egyébként én önnel szeretnék folytatni, de azért gondolkodom, ugye én azért azok közé tartozom, akit minimálisan mégiscsak befolyásol a téma ismerete, és én egyáltalán nem bartam semmilyen kabátot, tehát én nem erről akartam önnel beszélgetni, hanem azt követően két nagyon fajsúlyos téma is van, inkább három. Napestig tudnánk beszélgetni, csak az van bennem, hogy hogy élhetek én egy olyan országban, ahol az arra való igény, hogy ön Stumpf Istvánnal Brüsszelben kuncsorogjon, nagyobb legyen annál, mint hogy mi az igazság? Igen, nem tudom. Erről, hát erről sokszor beszéljük már. Jó, de ez, ez, ez itt most értei... egy olyan kikristályosodási Igen, pont, ahol én az én ember megáll a... és hallgat. Igen. Tehát hogy jön a fiala ahhoz, hogy a 168 óra Kejfej Jancsi című műsorra röpítse világgá? Miközben fogalmam nincs, hogy a 444 pont lehúzza -e, és Hogyha nem hozza le, akkor mit gondoljak a 444 pont De nem akarok ilyen messze menni. De mit kezdjek azzal a magyar e, sajtóval, amely az elfogultságából adódóan, miközben ragyogó munkaerők vannak benne. Magyari Péterrel e, nekem e, elég jelentős munkakapcsolatom volt, amíg egészen a visszaepipóba című film kapcsán nem cselekedett olyat, amitől megszűnt számomra úgy létezni, hogy Telefonom telefonon, vagy egyáltalán legyen vele miről beszélgetni. Ez az én tevékenységem kapcsán jól tudja, gyakran előfordul, Tehát ezek nem ilyen szimpátiák vagy antipátiák, jól megmagyarázható argumentálható jelenségek. De ebből együtt nem gondolom egy olyan, valakinek a 44 nem egy baráti sajtó, ami az én tevékenységemet illeti, de ma már messze túl vagyok azon az életkoron és tapasztalaton, ahol csak emiatt negligálni bármilyen sajtóforrás, vagy bármilyen forrást. Nekem az a dolgom, hogy összesítsek ismereteket, és abból adódóan kérdezzek, és nem az, hogy különbséget tegyek forrás és forrás között. De az, hogy egy olyan gomb legyen hozzávarva, ami ugye arra, arról szól, hogy a helyreállítása és ellenállási eszköz nevezetű alap, hogy ebből a pénzügyi csomagból 2021 és 23 között kérhetnek pénzt a tagállamok, hogy engyítsék a járványokhoz a gazdasági károkat és hogy ebből egyébként hogyan akar a magyar kormány átcsoportosítani pénzt, vagy egyáltalán pénzt szerezni az egyetemi reformra, és ennek érdekében, mert hogy ezzel kapcsolatban Brüsszelben neheztelnek Magyarországra, vagy nem neheztelnek, de ezt az elképzelést nem tartják megvalósíthatónak, vagy megvalósíthatónak tartják, de a Fudán kapcsán annyi kétség merült fel, hogy mégis kérdéseket akarnak föltenni ezzel kapcsolatban, hogy ez oda konkludáljon, hogy önöket kettejüket oda képzelik Brüsszelbe. Az, hogy Stumf ott volt-e, vagy sem, arról is tud válaszolni, vagy csak egyes szám első személyben tud erre válaszolni? Nem, az abszolút tudok, este engem István fölhívott csodálkozó, hogy én voltam egy tisztelben, és mondtam, hogy nem voltam, és most hogy képzeljem el, hogy ő fölhívta, valakivel beszélt az újságírók közül, és elmondta, hogy ő szegedett volt. Tehát alig inkva tanukat felsorakosztat, így elképesztő történet. Igen, az a baj, hogy ez nem vicces. De hát, mondom, örkény országa vagyunk, úgyhogy nekem vicces egy picit. Ennél lehet a viccesabb is a hengben. Hát ez ez sajnos a Magyar Újságírás színvonala. Nem tudom, hogy ez a Magyar Újságírás színvonala vagy minek a következménye. Ezt most, ebben most azért nem nem. nem azért a azért elül... kénytelen általános hiszem, mert nem először fordul elő, tudom. hogy úgy írnak fel rólam dolgot olyan emberek, akikkel egyébként a hétköznapi életben, én azt hiszem, hogy egy civilizált kapcsolatom van, tehát nyugodtan felhívhatnának. Nem arról van szó, hogy kígyordékát kiabálunk egymásra a nyilvánosságban, hogy bolykottálom ők, hát nem tudom én. Hanem nyugodtan egy telefon megeredettem. Igen, te de még egyszer... Vagy, van egy bocsánat, egy... Vagy, vagy a közösségi médiában utána nézhetném, mert a tegnapi napon nyomónk között, a közösségi médiában például mondhatni egy idejüleg. tehát Jó, de hát önosztódással szaporodik, egyikénye itt van más. Jó, szóval a dolognak ez az, az egyik fele. Az mégis tök vicces, hogy én a navracsics arról beszélek, hogy én mindig szoktam magamat, vagy gyakran én ugye én vagyok fialajános, a Kálámbó felesége, meg a kalambó meg a Hofi feleséget. Én magam teljesen skizofrén vagyok, hogy vagy az egész országgal tudok azonosulni, és konkrétan kovácsi jönné is én vagyok, de tudja, ez az egyik része ennek. A másik része, minnél sokkal lényegesebb, hogy hozzá van varva, ele, tehát hogy eleve van egy kabát, ami ugye az egyetemi modellváltással kapcsolatos, ami az uniós pénzek, a helyreállítási pénzeknek az elosztásával kapcsolatos, és annak az, avval a, avval a struktúrával, annak, a, avval kapcsolatos gondokkal kapcsolatban, hogy ilyenek léteznek, ehhez hozzárakják az önök nem létező brüsszeli kintlétét, ami természetesen úgy tudjuk, tehát nem azt mondják, hogy ott voltak, úgy tudjuk, hogy csütörtök délelőtt. Önök magyar kormány nevében, Brüsszelben tárgyaltak az EU képviselőivel, az EU-s újjáépítési csomag magyar egyetemekre fordítható keretéről, mert hogy akkora a vágy, hogy egyébként ezzel az izével ilyen problémák legyenek, hogy ehhez egyébként hozzámadják ezt, és akkor leírhatják, vagy leírható még egyszer mind az, ami ezzel a struktúrával probléma, ami könnyen lehetséges egyébként, hogy tényleg probléma, de ez jelen pillanatban nem jár együtt az önök brüsszeli tartózkodásával. Igen. A nem jóját. Nincs ez így jól? Attól tartok, hogy hogy között ez van ezzel együtt nem tudom, én nem se rövidebb, se hosszabb távon nem akarok ezzel együtt élni. Akkor ha már itt maradunk, akkor egy rövké pillanatra térjünk vissza a múlt heti beszélgetésünkhöz, amelyben én azt a kritikát kaptam, hogy nagyon jó beszélgetést folytattam Önnel, de hagytam kibújni a Fudán kapcsán ott, hogy vajon Önnek van-e véleménye, és ha van, akkor mi arról a gazdasági konstrukcióról van, amely egyébként a FUDÁN idehozatalával kapcsolatos, mert tényleg jó, hogy itt van a FUDÁN, hogy ez most nemzetbiztonsági kockázat vagy sem, ezzel kapcsolatban vannak kétségek, erről beszélt ön előtt Filipov Gábor is, ő nem volt erről meggyőződve, de a gazdasági konstrukció, hogy a mi pénzünkből, hitelből felépítsük ezt, az vajon jó dolog-e, és erről én nem kérdeztem önt, úgyhogy most meg van kérdezve, aztán megyünk tovább. Jól, meg is fogott, mert ne, nem is merem, magam, magam. Jó. Uh, Erre meg azt szokták mondani, hogy ahol egyébként nehéz kérdés van, arra a Navracs is azt szokta mondani, hogy nem tudja. De legalább azért, azt is mondhatnám, mert hasonlhatnék is most, és azt, hogy persze tökéletes konflikció, nem ismerem a részleteit, én úgy gondolom, hogy, majd, hogy ez működő pénzügyi konflikció, így van számolva, tehát nem én nem tudom. Az igazság az, hogy a napi aktualitások elröpítettek bennünket egy olyan témakörtől, amely ugyanakkor a mi beszélgetésünket, de alapvetően önt nagyon is foglalkoztatta, és erről nem volt szó, hogy mit szól ahhoz, hogy klubot cserélt a Fidesz, és a néppártból az Európai Konzervatívok frakciójához csatlakozott. Ez nem egy mai hír, ez lassan kéthetes hír, április 19-ei, ma 30-a van, még talán nem teljesen szárad ez a témakör, függetlenül attól, hogy éppen legutóbb nyilatkozott egy fő, valaki a Fidesz-ből azzal kapcsolatban, hogy ezzel most azért foglalkoznak, mert most más ennél fontosabb dolgok vannak. De maga a tény, hogy a frakciójához való csatlakozás Navracsis Tiborból milyen reakciót váltott annak idején ki, vagy vált ki most? Hát fogalmazunk, hogy szemtelenül hagyott, hozzá kell tennem, hogy ez az Európa-Tanács parlamenti közgyűlésében történik. Tehát az Európai Parlamentben a figyelmes képviselők ugyanúgy nem csatlakoztathattak még egyetlen frakcióhoz sem. Az Európa Tanács Parlamenti Közműlés az -tanács, Hú, hogy fogalmaz, Az Európa Tanács Parlamenti közülésnek a, a, a konzervatív frakciója némileg más összetételű, mint az Európai Parlament konzervatív frakciója, amennyiben például az AND e, is, e, is benne van, és az ÖSZT, tehát az a már a ha jól tudom. Én nem feltétlenül mérülök neki, de, de szerintem az Európa Tanácsban történik, mert a különösebb jelentőséget nem királdani. Csak azt hiszem, ott inkább technikai jellegűek a trakciók az Európai parlamentben, de az Európai Unió parlamentében, azt azért azt azért a megjött politikai tétlenül. De ott ez nem történet megjelítsuk a mitázatot. Egy kicsit változtasson a telefonnyi álláson. Hát a szolgálatoknak a lefedettség. Hát vagy, vagy kihalgósító beszél. Rosszul. Nem, Akkor a érthet, pincében van. Mok, van pince? Érthet, nincs pince, az túl tó van, a Velence az az az Igen. Azt kérdezem, hogy önben még mindig a gyász van inkább sem, mint az, hogy hova csatlakozik a Fidesz, mert hogy annak kisebb jelentősége van, vagy ez ebben a formában nem igaz? A játszón azt érti, hogy, hogy azon gondolkozom, hogy hogyan lehet az európai néppárttal normalizálni a kapcsolatot. E, hát a, jól, jól beszél ez a navracis felvetése, én biztos, biztos azt mondtam volna, hogy az elvállás, de... Nem, azért ott, túl vagyok. Azért önben ott van bizonyos szempontból az örök optimista, tehát ön egyesíteni a feleket. Szeretném kibékíteni a feleket. Ezt tudom, hogy nem most lehet, de úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez valamikor majd a a nem túl távoli jövőben megkörténhessen, ahhoz már most el kell kezdeni ezen dolgozni, én, én, ezen, én ezen dolgozom, én nem szeretem az üdvendőt. De ennek még nem kormánybiztos, biztos, ezt ugye jól tudom, tehát ezt magánszorgal teszik. Nem, is nem is bűszerben csinálom. Igen. És Orbán Viktor nem hívja fel időnkét, döntést, azt mondja, hogy Tibor, Tibor, figyelj, hagyd már ezt abba, látom, hogy mit csinálsz itt a paplan alatt, hagyd abba. Nem? De. Mennyi időtávot ad annak, ahol ez egyébként kiderül, hogy sikerülhet-e vagy sem? Hát én úgy gondolom, hogy a 2024-es Európai Parlamenti választások után jön, jöhet megint egy olyan pillanat, amikor, amikor a frakció alakítása szóval szó, akkor, amikor akár az Európai Nép Párt, akár a úgy szóval, hogy de hát, nézd, ez, ez a politikában bármikor bármi de a 24 ez egy ilyen értelemszerűnek tűnő fordítsó ford, amikor ez megszörténhet. A Leonard Bernstein vagy a, a Karaján naptárához képest más vonatkozásban ön egyébként, amikor azt mondja, hogy holnap, akkor meddig vannak a fejében tervek, elképzelése, gondolatok? Hm. Hát ez a, a tervezés tárgyától. Jó, a Veszprém kulturális főváros kapcsán egyértelmű, de például csak, hogy akkor ehhez közsek valamit, egy tízes skálán önnek mennyire fontos, hogy hogy alakulnak a 22-es választások? Nagyon fontos természetesen, hát az én életemet is alapvetően a öndetoljásolja. Remélem az egyetemi részét nem, de de a nem egyetemi részét alatt a következő választási Persze fontos, fontos. Most azon gondolkodom, hogy van-e olyan funkciója, ami kizárná, e, megkérdezhető, mire kérdezhetném meg, hogy ön egyébként számol parlamenti képviselőséggel? Hú, ez egy de Számolok, számolok, így számítók. Így jól mondom? Ha tőlem nem hát vagyunk rossz viszonyban, de eddig még nem volt olyan kérdés, hogy föltette volna nekem, hogy mit válaszoljak, mondjam már meg fiam, mert nem, nem tudom még, hogy mi, mi a jó válasz. Mindig azt mondták, hogy kiváló kommunikációs tanácsokat tudna adni, úgyhogy most élek a lehetőséget. Tehát számolok, elképzelhetőnek tartok olyan, olyan változatot az elkövetkező egy évben, hogy én országgyűlési képviselő vagyok, de, de nem. nem nem alakozom erre a jövőmet, vagy hogy fogalmazja. Egy émiben nem... vagy listan? Hát ide. Ha. Ha már, ha már választanom lehet, akkor egyéniben férfi ember, egy gyéniben nem előtt. Egy férfi ember ilyen választod, az akart, kikart? Igen. Így van. Hát lista az, az nem nekem nem a még felít. Igen. És akkor az veszprém az lenne. Vagy nem ennyire... tudok veszélni. Veszprémnek kiváló a kép. Akkor valami, alak lakhelye szerint, vagy, akkor, vagy ennyire ne fussak előre? Hát igen, ez nem jó, hát Orbán Viktor, nem tudom, hogy tud-e ránk figyelni, lehetséges, hogy éppen a Kossuth rádióban nyilatkozik, de biztos már utána szólni fognak, hogy a Navras is bejelentkezett valamelyik helyre. Hát ezért nem szeretem, igen. Jó, ha velem beszélget, akkor egyszerre lejátszom az összes variációt. Tehát utána már nem kell Magyari Péterre bíznia. Én megcsinálom az eredeti hírt, a Konteóját és az egésznek a cáfolatát. Jó, ezt akartam mondani, akkor kérdeztem val ami az én alapvető gondom, lehetne hosszan beszélgetni az egyetemekről, de arra még nem, mintha másik az, nem elfutna. De ugye elvesztem itt egy jogszabályban ebben a Elfogadott szövege az Európai Parlament 2021. április 29-én elfogadott módosításai. A COVID-19 járvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok digitális zöld igazolvány kibocsátásának ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló Európai Parlament és Tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz, és minél tovább olvastam, annál kevesebbet értettem. Igen, hát az nemzetközi jogi dokumentumoknál és azért a az európai Parlament általában, a Igen, ám, de tudja, ebben benne van, mint Csepben a tenger, az, amiről mi szoktunk beszélgetni az uniós Magyarország kapcsán. Csak hát ugye ezt most a pandémia kilakatában lehet látni. Ugye, az a kérdés, ha, rossz, ha jól kérdezek, de pontosítani akarja, tegye, ha rosszul kérdezek, akkor vigyel el abba az irányba, ahol megválaszolható. Én vagyok a miniszterelnök, én vagyok az, aki dönthet. És akkor az van előttem teljesen jó indulattal, hogy van egy európai szabvány, de az az európai szabvány normális időkre vonatkozik, most meg nincsenek normális idők nem működik jól a rendszer, a pandémia szedi az áldozatait. Hogy én most jól cselekedtem-e, vagy rosszul a hazai egészségügy átalakítása kapcsán, emiatt főhet a fejem mint miniszterelnöknek, de azt mondom magamnak, hogy fiala, ezt majd később megoldjuk, most egyelőre a tűzoltásával kell foglalkozni, nevezetesen azzal, hogy mindegy, hogy mit pancserkottam el az egészségügyben, de a maradék egészségügyel hogy lehet megmenteni a magyar lakosságot, és abban én fő vonalnak az átoltottságot tekintem, oltóanyag van, de nincs, a nyugati elosztás nem működik jól, Brüsszel szidásából önmagában vakcina nem lesz, hol van vakcina Oroszországban és Kínában, ami mérvadó, és ami egyébként más rendszer, ezekkel kapcsolatban nincsenek elborzasztó híreim, és vállam annak a kockázatát az operatív törzsre hallgat vagy én ezeket akkor importálni fogom, akkor is, hogy egyébként ez nem tartozik az uniós protokollba, én ezzel élek, elkezdem ezeket megszervezni, lassan be is indul a szállítás, ezzel érre kerül Magyarország a beoltottságot illetően, ugyanakkor az európai protokollban nem kerül be, és akkor, amikor a békés átmenet felé való jogi szabályozást kezdi megalkotni az unió, akkor abba ütközöm, hogy az a megoldás, amivel én könnyen lehetséges, hogy magyarok ezreit, százezreit mentettem meg, az hosszú távon, de legalább egy évre, hiszen ez, ami most létrejön, az egy évre vonatkozik, őket olyan jogosítványoktól fogom megfosztani, vagy lehetséges, hogy megfosztom őket, ami egyébként könnyen lehetséges, hogy az életüket biztosítja, de az én politikai jövőmet tönkreteszi hiszen nehezen fognak hozzászagolni, hogy ebben a rendszerben ők bonyolultan vagy sehogy se fognak tudni utazni, mert egyébként az a dokumentum, amit elfogadnak, az továbbra is az európai protokoll tekinti kötelezőnek a magyarországi gyakorlatot Magyarországra nézve elismeri, de ennek az európai vonatkozásait nem, és akkor egyszerre csak itt maradunk ebben a 93 ezer négyzetkilométerben, ami egyébként nagyon jó. Jó, de azért a magyar az egy ilyen vadászó nemzet, vagy ilyen név, azért szeret Augsburgba elmenni, és a csatázni. Ha csak nem erőszakkal megy át a határon, akkor ez hogyan lesz? Én, ez, ez egy nem végleges döntés, ez egy fontos témet. Az Európai Parlament elfogadott egy álláskort, egy tárgyalási álláskortet. És az Európai Parlament hogy ezt okszal, az a számára kik erősen ideológikus szempontok alapján szoktanak a döntését, az is nem szokták, hogy az európai parlament sokkal ideológikusabb, mint egyébként egy nemzeti törvényhutási kapot lehet. Én, hogy őszinte legyen posztutávon nem tudom elképzelni, szóval, hogy, hogy ezt a döntés az európai újróban irányomulnak lehet. Tehát, hogy a hogy jelen esetben azt mondanak, hogy a kínai, a, mi esetén, a kínai és az orosz vakcinával beoltott emberekre jelent mozgáskorlátítást. Ezt perint rámi is nekem orosz vakcinázoló csontok be, következésképpen Brüsszelve Magyaripéter legyen bánatára, hogy kúcsorogja a a magyar egyet ezt, ezt nem tartom reális veszélyben. De hát, én szerintem a tanács, ugye itt a tanácsnak is még majd is döntenie kell, és abban sem vagyok biztos, hogy az európai parlamentnek ez a különböző igen, igen, csak a... azt értse meg, hogy ez például itt ebben a pillanatban egy olyan történet, amivel kapcsolatban 10 emberből 9 tájékozatlan, 100 emberből 99, igen. 1000 emberből 999, és ami tájékoztatása van, az alapvetően arra vonatkozik, hogy mást mond a kormánypárt, és mást mond az ellenzék, holott ez nem politikai kérdés kellene, hogy legyen, miközben ön egyébként azt mondja, hogy a parlament egy politikai döntést hozott. Igen. Én a, a jól értem, az, most, hogy mentsem az ellenzéket egy kicsit, megint csak az elnézést azoktól, a hallgatóktól, akik tőlem mindig kristálykiszta egyenes, elvi és gyerites választán de ha jól olvastam, akkor itt az ellenzék és a kormánypárk között nagy különbség is, mert az európai parlamenti képviselők közül a Momentum képviselő is az ellen szavaztak, hogy a keleti, a keleti, vakcinákat, ne lehessen, keleti vakcinákat ne lehessen nyugatja ja, hát Nem mondhatnám azzal Dehát... a kapcsolatban, hogy Hidvégi Balázs mit nyilatkozott, mert nem szeretném, hogyha a maradék haja is kihullan. <hállt> De, de jó, nem, mert most arról beszéltünk csak, tehát a tettekben azért a retorikában lehet, hogy van egy nagyon éles kormány ellenzék, nem tudom, ez ügyben is, de a tettekben azért én nem, hogy megint az optimizmusom absztrakt csillangcsom, a tettekben azért én látok arra esélyt, hogy ez nem egy. A... Jó, csak minket. azt értsem meg, hogy Mondjuk én most hirtelen Orbán Viktorból átalakultam egy más kormányzati szervé, és azt kérdezik tőlem, hogy fiala, most, hogy engem kínai vakcinával oltottak, akkor én most nem utazhatok, és nekem akkor erre értelmes választ kéne adnom. El fog jönni az a pillanat, amikor kinyitják a határokat. Bár most is lehet utazni, csak nagyon bonyolultan. Az, hogy ezzel kapcsolatban egy olyan áldatlan helyzet legyen, mint amilyen most, ezt a pandémia a jóságos ködével, jóságos törölve átmenetileg lehetővé teszi. De önmagában az, hogy egy ilyen szituáció kialakuljon, Schengen, Európai Unió, versus pandémia, plusz Magyarország e, országkockázata. Én soha a büdös életben nem gondoltam, kedves Tibor, én még sose szólítottam, mint kedves Tibornak. Szóval sose gondoltam, kedves Navracsics, hogy ilyen problémával állhatok szembe. Én ezzel számoltam az első szertetésre, és biztos hogy benne, hogy a miniszterelnök is számolt vele. De egyszerűen a politikában ritkán van, ritkán adódik olyan helyzet, hogy e, a tisztány jó és a tisztán rossz között kell választani, mert akkor azért olyan nagy intellektuális kapacitás. Ebben önnek van. de ugye ez az Európa parlamenti izé, ebben nézsz belekötni, e, tudja, ez a, ez a győri polgármester, amikor volt a, egy népszavazás még a gyurcsány idején, és akkor azt kérdezte egy fórumon a résztvevő, hogy és polgármester úr ne fogja szavazni azt az izét? E, ez az izé. Hogy... Itt például számos pontban az egészet elolvastam, ezt 20 nem tudom hány oldal, hogy ugye benne van, hogy a, a tagországok kiadhatnak különböző igazolványokat, de hogy ezeknek az igazolványoknak transzparensnek lennie. És tudja, ön, aki az Uniónak egy őszinte híve, és én abszolút ott állok a sorban ön mögött nem tudom honyadikként, azt kérdezem, hogy ez Magyarországot leszámítva mennyire jellemző még az Unióra, hogy olyan oltási igazolványt adjanak ki, amely egyébként tartalmát tekintve más adattal rendelkezik, hiszen ebben a dokumentumban, ami itt van a kezemben, ebben az van, hogy ennek például vonatkoznia kell arra, hogy mit kapott az illető, amilyen pedig nem vonatkozik erre, vagy ha vonatkozik, akkor az valami olyan csíp tudja leolvasni, amilyen leolvasóval én nem rendelkezem. Szóval uh, itt most Magyarország egyéni lássam, vagy az Unió azon törekvését, amivel szemben fel kell lépnem. Egy kérdés a sok közül, de nem mondhatja azt, hogy ez lényegtelen. Nem, nem mondom, hogy lényegtelen, egész egyszerűen arról van szó. Hangsúlyozom, az Európai Parlament szóval nem döntő az Európai Unióban. Tehát jelen esetben... De én nem csak, döntő... nagyon jól beszélt, én arról beszélek, hogy ön... Azért annak volt a híve, hogy maga az Unió bizonyos szempontból, rosszul fogalmazok, majd kiavít, az egy szabvány. Tehát maga az Unió. Vannak hát benne. De, ne, Kever, keverőcsap, keverőcsap, különcsap. Igen. Ugye szabvány a keverőcsap, Nagy-Britannia már addig bevezette a különcsapokat. Ebből adódóan nagy britannia Én a, ezt értem, de, de, de, de ő úgy döntött, hogy kivált. Az, az a kérdés, hogy ez a kezelőcsap magán az Unión belül mennyire köverheti másféleképpen a hideg és a meleg vizet. Hát ez majd el fog dörni, mert a tanácsban lesz az igazi vita, ahol ekkor, amikor ez a javaslat oda kerül, akkor a tanácsban Magyarország, és nem tudom még, hogy hány Európai Uniós Ország vezette már eddig be a védettségi igazolvány, de azok jelentkezni fognak, hogy elnézést, de mi már bevezettük a mi szerint, ez így és így néz ki. És akkor majd ott a vitában előttik, hogy akkor mi legyen az uniós szabány. Ha lesz egyáltalán uniós szabvány, és nem kölcsönös elismerés lesz, mert ugye az a másik lehetőség, hogy azt mondják, hogy nincs egy uniós szabály, hanem elhiszik egy Na, Nagyon jól található. beszél, hiszen pontosan erről számol be a napi sajtó, hogy Szerbiával és Montenegróval már megegyeztünk, ami viszont azt a kérdést veti föl, hogy akkor mi az, ami már megszületett, aminek következtében érdemes külügyminiszteri szinten megegyezni, hiszen egyébként nem egyeznénk meg semmilyen országgal külön-külön, hogyha valamilyen döntés nem született volna az Unióban. Hiszen akkor arra várnánk, De, hogy legyen egy egységes nem. szabályozás. Nem, nem szerintem nem. Szerintem a magyar kormány jelen esetben a gyorsítósággal van, éppen azért, hogy mire az Európai Unió meghozza az egységes szabályozását, azigra már Magyarország tudja mondani, hogy ö, ö, ezeket és ezeket az egyezményeket már meg, de ezen is ezen Ez el, egy jó de... kifejezés, hogy gyorsítósza, vagy inkább a kivétel erősíti a szabályt? Nem hogy a magyar a járunk, Ön tud más országokról, amelyek ugyanilyen módon kerestek már más országot, hogy megállapodjanak bilaterális, trilaterális, ki tudja, hány oldalú megegyezések kapcsán az utazásról? Hát meg ki kell ábrázolnom a hallgatóim Nem tudok, de nem kerestem, nem néztem utána. Oké, okay, rendben van? É... De, de csak hogy egy példát mondjak, én azért tartom a, a, a, a, a tanácsban, Kevéssé valószínűnek, hogy ezt a döntést meg fogják hozni az országok. Mert az országok egy része, Ausztria, Németország kifejezetten számít, vagy akár Spanyolország, Olaszország, azokra a kelet-európai vagy európai, -európai munkavállalókkal, akik az esetben éppen orosz vagy kínai vakcinával vannak az Európa, és az ő munkaerőpiacuknak szüksége van ezekre az emberekre. Tehát itt, itt nem az Európai Parlament. Olyan héten, mert steril környezetben vagyok, hogy eh, ki általában választás listásváltási Én ez tökéletesen értem, elnézést csak az idő miatt hadd kérdezzem meg, hogy magát a bizottságot nem birizgálja az, hogy neki hamarabb kéne döntést hozni vagy ez egy folyamat, amiben az Európai Bizottság nem hozhat döntést a parlament nélkül. Tudnik, ugye itt pontosan az foszlik semmivé, amit Schengen lehetővé tett, és ahol eljönnek az egyéni megoldások, ahol az ember minden nap megkérdezheti a fialától mond most éppen hány országgal állapodtunk meg, Lengyelországba elmehetek vagy Szerbiába mehetek csak? Igen, a bizottság nem hozhat döntést a bűnbe. Hogy jut el a bizottságig a döntés? Tehát. Mi a folyamat? Nem, nem, nem, a tanács és a parlamentnek kell döntéseket. A döntéseket szerve az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa. Az, ugye a, parlament, a parlamenti képviselők a tanácsban a tagállami kormányok képviselők. Mikor, jut, tisztel... mikor, mikor juthat el ez a tanácshoz? Hát ezt nem tudom. Mennyiben a kérdés, befolyásolja a... ott, van, ott van, a Kérdés, mikor tűzik napiret, Mennyiben befolyásolja a tanácsot a parlament? Nem kevésbé sem. El el előfordulhat, hogy befolyásol, de, de nincs ilyen szabály. Oké, okay, de most már x alkalommal jutunk el oda, és mondhatja nekem, hogy fiala maga nem tanul, hogy az ember akkor azt kérdezi, hogy mire való a parlament, ha a tanácsnak egyébként nem kell figyelembe venni a parlament döntését. De de, de, de, de nem a, tehát a, a két A tanácsnak és a parlamentnek jelen esetben egy közös álláspontra kell majd így. De ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a tanácsnak bármilyen formában is a parlament előzetes véleményét figyelembe kellene vennie. Ha a tanács tud olyan hatást gyakorolni a parlamentre, hogy a parlament megváltoztatja az álláspontját, akkor a tanácsálláspontjára győződhet. Különösen egy kétkamarás két mm. parlament Oké, okay, akkor azt kérdezem, kérdezem a... ha tájkozatlan vagyok, nézze el nekem, a tanácsot egyébként, ha dönt, akkor azt utána bárki felülvizsgálja-e, kerül -e még egyszer a parlament elé? Tehát ez a trilógus keretében a parlament, tanács delegációi tárgyalnak, a bizottság ott van közvetítőként, és ez alapján születik egy megoldás a jogszabály közepén, És akkor ugye ott van a határokon az indiai vírus mutáns, ott van a negyedik hullámtól való félelem, a nyitás, Ebben a konglomerátumban, amit már tovább nem írok le, és ami az utolsó mert gyakorlatilag napestik beszélgethetnénk. Ön erről. Navrasis Tibor, mit gondol? Hol vagyunk most? Én szerintem nincs vége. Nincs vég. Vége. Most van egy pillanatnyi könnyebb időszak, de most én aztán nem akarok tényleg a napjaink pár birológusaival és orvosaival beszélni, mert nem értek az az én kapcsolatom azt mondja, hogy, hogy lesz még fúrból egy kérdésebb. És hát ez a tagállamok. Ezt én, ezt a tagállamok is tudják. Tehát most egy könnyítés van. de, de hát lát e az bármilyen veszélyeztetés ezáltal a jövő évi választásnak? Vagy az olyan messze van, hogy odáig nem lát el? Hát az olyan messze van, hogy ezt most nem lehet megmondani, de én úgy gondolom, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy nem. À, Azért az azt, oltás nagyon sokat számít, és Azt kérdezem öntől, és ismét, ha tájékozatlan vagy, lehet, nem igaz, sose fejezem be. Magyarországon jelen pillanatban megvalósítható, vagy jogszabály hiányában megvalósíthatatlan az online parlamenti választás? A kizárólag online? Jogszabály hiányában megvalósítható. Technikaira úgy gondolom megvalósítható. És hogyha azt a bátortalan kérdést tenném fel, hogy ön szerint nem lenne érdemes egy ilyen jogszabályt alkotni, akkor erre mit válaszol? Hogy nem. Hát vagy Értem, értem, csak azt kérdezem, hogy a körülmények ezt nem írhatják-e felül, vagy nem írják-e felül? Hát, úgy gondolom, mert tartott járva időszakban a, a Bulgáriában, és uh, meg lehet mindig a hogy maga a térelő is úgy döntött, hogy fejezzük be a beszélgetést, mert kicsit úgy tűnik, mintha végleg, mint valami metro eltűnt volna a föld alá. Bárhova is, bárhova is utazik, érjen oda biztonságban, egészséget. Köszönöm a rendelkezésre állást. Lesz honnan folytatni? Bekerülünk a hírekbe, attól tartok. Viszont hallásra. Viszont Yeah. akarják, hogy akarják, hogy megkérdezzem önöket még miatt felhívom Magyari Pétert Magyari Pétert? Látják, így dolgozik a Freud miatt felhívom Újhely Istvánt, hogy megkérdezzem önöket arról az egyszerű dologról, ami a 444.hu Stúf István és információink szerint ott van Brüsszelben, akarnak erről bármit mondani, vagy inkább hagyjuk ki Nullat egy kilenc száz tizenegy százhatvan nyolc. Aztán rákerestem a hírkeresőre, hogy, hogy mit írtak elő, és a Telex, az Index, a Négynek mindig egy művészeti közölte. Én azt gondolom, és maximálisan egy maga is hogy nem volt akkor akkor a hamut szólva a fejüknek, mindegyiknek hosszan kéne elnézést kérni. is itt, itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ott volt-e vagy sem, hanem ez hozzában van varva egy kabát. Itt ez, ez, nem, ez, annyira, ez, annyira nem, ez nem egy zuhanyi hír. Azért abban egyezünk meg elvtársak. Ez nem egy igazán fontos kérdés, de nem is lényegtelen. Ez itt kérem alásan egy két és fél, közel három perces szünet volt. Egy ember mondta el a véleményét, és nagyon jól tudom, ha én most azt kérdezném, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, vagy hogy barom vagyok-e vagy sem, akkor ide most ötven ember telefonálnának bármikor átalakítható, és az elmúlt időben át is alakítottam a műsort, korábban számítottam 7-es, 8-asra az önök telefonjaira, ma 2-esre, 3 számítok, és alapvetően nem befolyásol. Szívesen beszélgetek önökkel, de az, hogy adott esetben mi foglalkoztatja önöket, és mi nem, az nem fogja befolyásolni a világról alkotott nézeteimet, de természetesen, ahogy a Facebookra is rápillantok, hogy mégis ott mi zajlik, hogy tudjam, hogy mi zajlik, aztán az nem kell, hogy engem befolyásoljon, vagy egy része befolyásol, a másik része nem. De hogy mi az a reakció, amit önökből kivált, beleértve, hogy attól még természetesen van reakciójuk, hogy nem telefonálnak, hiszen gondolnak róla valamit, arra azért felhívnám a szíves figyelmüket. A piros lámpán azért nem menjenek át, és csak azért mondom, hogy köszönőket, köszönőket valamilyen mértékben a realitás. De de Jó reggelt, régen beszéltünk, Újhelyi István van a vonalban, Navras és Tiborral beszéltem, azt megerőzően, hogy veled beszélgettem volna előtte, meg Filipov Gáborral, gyakorlatilag egy végtelen menüt lehetne elédrakni a tekintetben, hogy mind-mind beszélgethetnénk, és könnyen lehetséges, hogyha időd megengedi, akkor jövő héten folytatjuk is. Um, Ugye én azok közé tartozom, akiket befolyásol a téma ismerete, minden jobban ismerem a témát, miközben nem vagyok szakember, és nem vagyok szakembere, annál kevesebbet tudok, annál több a kétségem. Ahhoz, hogy jó műsor tudjak csinálni, magam számára ezt nekem kell eldönteni. Valamilyen magasságból kell láthatnom, és ezt teljesen érted, ha az ember nagyon közel megy a televízióhoz, akkor nem lát semmit. Ha nagyon messze megy a televíziótól, megint nem lát semmit. Hogyha egyfajtában váltogatja a közelséget és a távolságot, elszédül. Meg kell tudni határoznunk az elkövetkezendő időben, ami alapvetően a te ráérő idődet illeti, nekem van időm, hogy miről, milyen módon beszélgetünk, hogy az egyértelmű és világos legyen, miközben azt is tisztáznunk kell, hogy amiről beszélgetünk, az mennyire szakmai és mennyire politikai kérdés, hiszen ami az elfogadott szöveget illeti, és ami alapvetően a beszélgetésünk tárgya volt, az Európai Parlament 2021. április 29-én elfogadott módosításai a COVID-19-es világjárvány idején a szabadmozgás megkönnyítés érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoper és igazolványos digitális igazolvány kibotás, kibocsátásának ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló Európai Parlament és Tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz. Ez a mi hétköznapi életünket, ha ebben a pillanatban nem is, bár most is, de a közeljövőben nagymértékben fogja befolyásolni. Azt mondta összefoglalóan, de nem szeretném Navras és Tibor helyet elmondani, hiszen ő, mint tese vagy pótolható, arról beszélt, hogy ezek között nagyon sok megfontolásra méltó dolog van, de hogy az Európai Parlament alapvetően egy politikai nyilatkozatot tett közzé, mint ami az Európai Parlamentben gyakran előfordul, és majd a tanács lesz az, amely ez ügyben kimondja a végleges szót, és azt mondta, hogy e tekintetben mintegy kétkamarás parlament működik az Unió, amikor arra kérdeztem, hogy vajon majd a tanács döntését el kell -e vinni ismét az Európai Parlament elé, hogy elfogadja, miközben az Európai Bizottságnak jelen pillanatban ezzel dolga nincs. Nem hallottam Tibor szavait, úgyhogy nyilván így nehéz reagálni. Nem, nem, nem, nem, nem, én nem is arra kell, nagyon fontos, én csak elmondtam, hogy mi hangzott, tehát, hogy aki bennünket követ, most egy ilyen hangulatú, vagy ilyen tartalmú sok mindenről volt még szó, beszélgetés után hallja Újhely István, és majd próbálja összeállítani ebből azt a mozaikot, ami egyébként az ő életére vonatkozik. Ugye a kérdés az valójában, hogy arról beszélgetünk, hogy Magyarország létezése és az Unió létezése mennyire könnyíti meg, mennyire nehezíti meg az utazást, ami egyébként egy politikai jogi kérdés, amit alapvetően a pandémia zilált szanoszét. Na, próbálok úgy neki látni a témának, hogy az került távolság legyen a tévétől, hogy az előbbi uh -huh. kétletes példádat uh -huh. Valamit tenni kell, hiszen az nem állapot, hogy sok millió európai, de akkor most maradjuk Magyarországnál, több százezer magyar, aki mondjuk ingázik uh -huh. a határmentén, vagy messzebb megy dolgozni, akár kamionsofőként, akár uh -huh építőiparban, vagy másban, vagy tanul külföldön, hogy Európában egy éve, egy teljes éve képtelenséget megtudni, hogy a második, a harmadik ország, ami áthaladt, uh -huh. milyen karanténszabályokat, milyen uh, tesztelési követelményeket állít elő. Ezért az alapvető megközelítés egy egy egységes, koordinált mozgás Európában. Itt nem arról van egyedül, hogy, előre, hogy uh, útlevél formájában legyen egy igazolványunk, hanem arról, hogy minden tagállam kényszerítve legyen arra, amikor egy közös döntésnek köszönhetően, hogy egyformán reagáljunk. Teljesen reagáljuk. világos és nagyon jól beszélsz. Azt kérdezem tőled, akarsz-e arról beszélni, hogy maga a pandémia azt a korábbi képet, ami volt, hogy zavarta meg, hogy ebben mennyire van benne az unió működésének a mizériája, hogy a pandémia egy olyan dolog, amivel nem lehetett számolni, tehát ami bekövetkezett, az nem jó, de miatt nem kell felelősöket keresni. Te is negyet értek ezzel, és ráadásul tegyük hozzá, hogy jönnek még pandémiák, vagy hasonló helyzetek és miután az Európai Uniónak a legfontosabb kíványa a szabad mozgás, és itt ez nem csak azért, hogy neki útlevelet felmutassunk az egyik határól átmenve a másikba, hanem a munkavállalástól a kereskedelemig, a vámmentes szabad mozgatása az áruknak, ezek, ezek az alapvető, ragasztó, összeragasztó anyaga a mi európai közösségünknek, és most ezt tapasztaljuk, hogy ez nem működik egy másfél éve. Csak egy példával érve, én ezen a héten, ahhoz hogy eljussak a hónk a helyembe, Brüsszelbe, helsinki ezt keresztül keretve füljek, mert nem volt más járatok. Tehát Budapest-Helsinki, Helsinki-Brüsszel, ami elképesztő költségben is, és, és teljesen megborítja az európai mozgást. Na most a turisztikai szektor a másik része, az egyik a közlekedés, logisztika, a másik a turizmus. Ez is ugye hozzám tartozik, hogy nyilván tudod hallgatni. Igen. Nem biztos, a parlamentben a vezetője vagyok a szabszigottságban. És Számolhatsz nézőkkel is, tehát amennyiben a jövőben te ide eljössz, én szívesen látlak téged most már itt a nyitás keretén belül. Egyébként tudom, csak a reflektet élnek benne. De semmi gond, csak azt mondom, hogy hogyha van vállalkozókedve, szívesen vagy látva személyesen is figyelek. mester, hogy hány ember dolgozik magyságrendileg Európában a turizmusban? Nem akarok tehát 25 millió. 25 millió. Na most 25 millió embernek benne embileg hogyha a szolgáltató szektort nézzük, akkor legalább 5-600 ezer magyarnak egy éve vagy nincs semmi bevétele, vagy teljesen bizonytalan a sorsa, de legalábbis megroppantotta az ember életeket és a szektort. A turizmus újjáévezése miatt sírva könyörög a szakma, hogy bezessünk be valamilyen koordinációt, tehát legyen egységes rendszer. Ma ezek a ez inny messziről haladunk a döntési. Na most, akkor, amikor megszületett az Európai Parlament és, tűnlön, ugye, tűnlön hát, nem van? tartunk még ott, és hogyha van időd, akkor lehet, hogy a hát, jövő folytatjuk. Ugye? Az, ahogy a maga a szabályozás a pandémia következtében darabokra esett, és nemzeti szabályozások születtek. És ezek a nemzeti szabályozások sok mindenben hasonlítanak egymásra, de közben nagyon sok mindenben különböznek is. Ee, rossz a példa, de nem tudok jobbat, egy széttört üveg, amit most megpróbálnak összeragasztani. Látod-e azt, míg mielőtt összeragasztják, akarod-e érzékeltetni, hogy ez mennyire törött szét, vagy én ezt rosszul érzékelem, nem széttörött más példával kéne élni? Olyan szerintem nem jó példa most kivételesen, egyébként nyilván jó példákat szabad hozni a kérdésműsorzatő úr, de ez most nem jó példa, mert e, e, csak egy működés tört darabokra, de maga e, a rendszerünk, az Európai Unió, e, a Schengeni térség a szabad mozgást létezik. Most az Jö, a, a Schengeni a... szabad mozgás, kedves István, jelleg az egy potenciális lehetőség, ahogy egyébként valamelyik pártszakembere mondaná, mert azzal nem lehet élni. Tehát nincs olyan. A Schengen most, most egy ha... fogalommá vált. Így van, hiszen mondjuk akkor, amikor egyik pillanatra a másikra egy ilyen tipikus magyar megoldás, hogy egy éjszaka megjelenő kormányrendelettel másnap reggel le lehet zárni a határokat, miközben úton Jó, van De hogyha ez, ez nem egy kalapács a tükörnek? Oké, nem törik össze, de a kalapács általában nem szokott használni a tükörnek, de ha rossz a példa, megijavics ki. A jó példa, csak akkor most vásárolunk rá -e egy másik tűkről. Tehát nyilvánvaló, hogy ugyanaz a tükről, jó, az, az a, a kormány beleegyezésekkel. Kell. Uh, igen, de ez nem egy... Tehát ez egy olyan jogszabály, és Tibor, uh, hogyha a szót használta, hogy állásfoglalás, akkor... Nem, nem, az, nem az állásfoglalás fél, de... az, az előttem lévő szöveg. Bocsánat. Ja nem, nem, nem. nem igen, igen, figyelek, igen. Hiszen, igen. hiszen ez nem, nem egyszerűen egy politikai állásfoglalás a a parlamentnek, hanem egy jogszabályt fogadtunk el, és az Európai Unióban ugye két lába van egy jogszabálynak, a tanácsi, tehát a tagállami kormányok, és a másik a parlament, úgyhogy most elindul egy skander, egy uh -huh. nevezett triókos. erről beszél. A bizottság, amint előterjesztő a parlament, mint egyik jogszabályalkotó és tanács, mint másik jogszabály között öt szerintem meg fog születni a kompromisszum, a, a tagállamok vitájában, ahogy én észleltem, és tudom, hogy innen Magyarországról ez hihetetlenül tűnik, de akár a vitában, akár az elmúlt két-három hónapos előkészítési fázisban rajtunk magyarokon kívül senkit nem izgatott és érdekelt az, hogy mi lesz azokkal, akiknek nem európai engedélyezés van. Én ezt értem, Pehelyne vagy, szerencsémre itt élek, és ez egy nagyon érdekes dokumentum. Nem állítanám, hogy betéve megtanultam, azt hiszem 20 oldal, de itt van előttem, és ez szépen kronológikusan kezeli ezt a történetet. Most nem fogom felolvasni, hogy hol kezd, egyébként 2020. január 30-ával kezd, amikor nemzetközi horderejű, népegészségügyi járványi szükséghelyzetnek nyilvánította, stb. stb. De még a mondja azt, és ez permanensen benne van, és én, mint itt élő ember, már, mint Magyarországon élő ember, azt kérdezem, hogy oké, ez mit jelent, mert azt mondja, hogy <coughs> olvasom, számos tagállom kezdeményezte, vagy tervezi oltási igazolványok kibocsátását ez a nyolcadik pont. Ahhoz azonban, hogy ezeket hatékonyan lehessen használni a határokon átnyúló helyzetekben, amikor a polgárok gyakorolják a szabad mozgáshoz és a vakcinázáshoz való jogukat, az ilyen igazolványoknak teljes, mértékben interoperabilisnak összeegyeztethetőnek, biztonságosnak és ellenőrizhetőnek kell lenniük. A tagállamok közötti közösen elfogadott megközelítésre van szükség az ilyen igazolványok tartalmára, formátumára, elvére, elvére technikai előírásaira és védettségi szintjére vonatkozóan, majd sokkal később ezeket a paramétereket is megállapítja, amelynek a magyar védettségi igazolvány, tudom, a jelen pillanatban nem felel meg. Ráadásul úgy nem felel meg, hogy szándékosan csinálta ezt a kormányzat, hiszen volt egy tanácsülés, nagyjából ezelőtt, egy, talán egy hónappal, de emlékszem, hogy csütörtök észak, hogy pénteken lett viga a tanácsülésnek, ahol személyesen az Európai tanácson a miniszterelnök lett részt, ahol a tanácsülésen kifejezetten a fő téma ennek a közös európai oltási igazolványrendszernek a bevezetése volt, ahol kimondták a fő elveket. Például azt, hogy minden egyes oltási igazolványnak tartalmaznia kell, hogy milyen típust és hány darabot és mikor kapta az illető. Majd hazajött a miniszterelnök és péntek éjszaka megjelent egy rendelet. Azon a héten péntek éjszaka, amit szombat reggel olvastunk, amiben bevezették a magyar úgynevezett oltási igazolványt, amin tudjuk, hogy éppen csak az nincsen rajta, hogy mit kapott az illető. Égy, így, igen, igen. Na most, ez e, e, hát szándékkal, egy zsarolási szándékkal vezette így be a kormány azért, hogy a Európai Unió megpróbálja letenni arról a szándékáról, hogy egységes szer léteható. Igen, Csak de jól beszélsz, kérdez, de ez már... Türelem, türelem, türelem. Ne kérdj bocsánatot, ez oda viszem. Tényleg beszélgettünk, ez egy ilyen műsor. El vagy tőle sokkal hát türelem, türelem, türelem de ez már egy következmény is van, és ezt te is tudod, hiszen ezt a magyar vakcinázásnak a gyakorlata teremtette meg, amely magyar vakcinázás gyakorlata az unión belüli vakcinázáshoz képest merőben más. Szerbiában van hasonló, Szerbia nem tagja az uniónak, tehát valójában e tekintetben konzekvens a kormány, akkor lépett le erről az útról, amikor úgy döntött, hogy a hazai lakosság védelme érdekében, én ezt nem fogom kétségbe vonni, olyan vakcinákat is igénybe vesz, amelyeket egyébként az EMA nem engedélyezett, és ezzel, és gyakorlatilag ez Fritz Tamás mondásának az abszolút száfolat, amely egy komplet hülyeség, hogy Magyarországi következmények nélküli ország önmagában azzal a tényel, hogy Magyarország így döntött, lelépett egy olyan útról, amit az európai országok zöme követett, és ennek számtalan következménye van, mert az, hogy a magyar táviratai iroda e, szerte szarta e, szúrja elnézést a, a hírekkel, hogy hogyan készül Finnországtól, Ausztriáig kínai és orosz vakcinával ellátni a lakosságot, arról ott általában csak kisbetűs részben, vagy egyáltalán nem beszélnek, hogy közben várják az EMA engedélyt, mert az EMA engedélyig ez nem valósul meg. Itt egy olyan dolog történt, aminek következménye van, a kérdés az, te ehhez, és tudom, hogy ugye ezt kéri Hídvégi Balázs, meg a nem tudom, kicsoda számon rajta, de most nem Számon kérés van. Te erről a lépésről mit gondolsz? Hú, nagyon összetett a kérdés. Akkor tudom. Kezdjük a, kezdjük az, amit te mondta, és pontosít csak Az Európai Unió nem zöme, hanem 27-ből 26 tagállam csak az Európai Uniós engedélyezésű vakcinákat használja. Nem tudom, ki megy szembe az autópályán. 26-an, vagy egy ország. A sinofarm, kínai vakcinával Jelen pillanatban egyetlen egy tagállamnak sincsen hivatalos tárgyalása vagy szerződése. Az orosz, a kal van több tagállam előzetes megállapodása, de mit mondtak például Németország? Azt mondta Németország, abban a pillanatban, ha megkapja az EMA engedélyt, akkor megvásárol X millió putnikot. Mi? Én például? Én ugyanezt mondtam, hogy ezt kellene tenni. Ne tévesszem meg minket, nyilván örülök én magam is a 4 millió oltásnak, hogy amely a felé haladó Magyarországon, de ez az idekezésnek egyetlen egy eleme. Mert hogy annak de az nem válaszoltál arra a kérdésre, várjál. hogy... Mit... Most akkor én kérem, hogy várják. Oké, okay. Mert hogy egyébként, mi hiába a kormány azt a látszatot, azt az érzetet keltette, hogy azért fantasztikus a védekezés, mert ennyire gyorsan volt Magyarország. Ehhez képest most jöttem haza Belgiumból, de egy képviselővel beszéltem Hollandiától mátáig és egyébként sokkal kisebb átoltottság mellett sincsen idegesség a társadalomban, mert napi 15-25 ember hal meg, őket is természetesen vesztességként kezeljük, de nem napi 200, mint nálunk. Hát azért ez egy téves verseny, amit a kormányi kezdesz nagyon, el, nagyon eltérni. Tehát azért az mégis Jó, mi a véleményed viszatérek. róla? A melyik viszről? Hát megkérdeztem. Én keveset aludtam, de erre a két órára összeszedem magam, vagy valamivel többre, mint amikor dolgozom. Mi a véleményed? Három perces összetett kérdést fölthettem, mert a végén megkérdezettem, mi a, a véleményed. Oké, hát, Mely, melyikről? hát arról, hogy letért az útról. A januárban, és a véleményemet mondom, januárban azt kértem a kormánytól hivatalosan, is, hogy kérjen meg az adott és a kínai szeret, hogy adják be az EMA engedékkérelmet, mert csak az ő kérelmükre lehet vizsgálni, és megadni az engedélyt szándékosan ezt nem tettem a kormány, szándékosan tértünk keresztül. Elnézést, ezt az oroszoknak helyettem. és a kínaiaknak kell megtennünk, ezt mi helyettük, nem tehetjük meg? N nem tehetjük meg, de a kormány lesöpölt az, az, az... Én ezt értem, de azt nem tudjuk, hogy nem fülyeség. kérték őket erre, és jelenleg azt hiszem az oroszt meg... Jó, nem tud, a, a, a dolog lényeg az, hogy jelenleg nincs engedély. Azt kérdezem, a dolgányék, a dolgányék, az kérdezem... Az orosz beadta a kínai fél, és én is tágyaltam kínai diplomatákkal arra kérde őket a helyzet megoldásának a pulcsa ott ma, hogyha kérnek európai engedélyt. Kína egyértelműen úgy döntött, hogy nem adja. -e Oké, okay, mi a véleményed engedély. az útról való letérésről? imáron postfaktum. Nem tartom helyesnek. Nem tartom helyesnek. És ugyan, azt mondják, hogy, hogy ennek örvény ki tudja, hogy ma mennyivel több halott lenne. Erre azt mondod, hogy lárifári. Eszembe nem azt mondani, hogy lárifári. Az a véleményem, hogy a, a védekezésnek legalább négy-öt nagyon fontos eszközéből az egyetlen. Az egyik az, egyik az oltás, hogyha a másik három-négyre a kormány nem koncentrál, akkor annak a következménye a rengeteg halott és a borzasztó állapotok. Milyen jelentőséget Tehát... tulajdonítasz annak, hogy imáron kiderült, hogy ezzel nem értesz egyet, de hogy a kormány ezt megtette, és valójában ennek az összes pozitívumát és negatívumát nyeljük most, miközben afelől nincsen közöttünk vita, Idejét Orbán viktor is, aki nincs itt, de szelleme itt lebeg. közöttünk, ugye a legfontosabb az emberi élet. Legfontosabb az emberi élet. Mindenki fogadja el azt az oltást, amit a házi orvos lehet neki kínálni. Ugyanakkor jó is, ha tudjuk, hogy Magyarországon most másfél milliós nagyságrendben van raktáron. Ennek a nagy része egyébként európai engedélyezésű vakcina. Tehát azt a helyzetet például hónapok óta nem értem, hogy tele van a raktár európai Gerizési vakcinákkal, és közben e, pedig hát halljuk, hogy oltási kampányt indítanak e, a kínai vakcina elfogadására. E, a társadalom nagy részét megvezették, de ezzel együtt még egyszer azt mondom, tessen elfogadni mindenkinek azt a vakcinát, amit felajánlanak, mert ez az emberi életet. Oké, most Újhely a... István azt mondja, csak összefoglalom, hogy miközben három, négy vagy ötféle lehetőség volt, ebből egyen élt a magyar kormány, ebből pedig úgy élt, hogy miután nem tudott, ahogy más nyugat-európai országok sem tudtak beszerezni, EMA által engedélyezett vakcinát, beszereztek olyan vakcinát, ami jelen van a piacon, kitalálták annak a jogi szabályozását, hogy ezt hogy lehet beszerezni, milyen jogszabályi háttere legyen, és végül is a négy vagy öt lehetőség közül egyen élve, egy olyan szituációt állítottak elő, amelyről azt feltételezik, hogy a nyitást lehetővé teszi. Mennyire kerültünk ebbel a helyzettel szembe az Európai Unióval, ennek mekkora jelentősége van, és mekkora jelentősége van annak, hogy ugyan nagy valószínűséggel három vagy négy Maximum egy hónap vagy öt hetes előnybe kerültünk ezzel, hiszen látjuk a mostani helyzetet, de ki tudja, hogy ez alatt az öt hét alatt egyébként hány embert vesztett volna még Magyarország. Ez a két dolog. Egyrészt az uniótól való távolodás, illetve nem távolodás, hanem a szabályok benemtartása, vagy más szabályok alkalmazása, amit az unió nem tilt, de nem is kezdeményezés később következményei vannak, szemben azzal, hogy mi így óvjuk a népet, miközben arról a további három-négy lehetőségről lemondtunk. Nem így. lehetőségről, kötelezettségről. Tehát például az, hogy egyébként Magyarországon tavasz óta nem működik rendesen a tesztelés, a normál tesztelés, okay. tehát a járvány felkutatása, az, hogy Ausztriában heti egy ingyenes PCR-teszt. Hát erről külön szól ez az anyagi, igen. E és Magyarországon Ebben teljesen igazad van. Magyarországon 19 ezer pointé jut hozzá egyre. Az, hogy egyébként nem, mer valaki, nem meri valaki bevallani, és magának se, hogy beteg, mert akkor 60%-os távpénz jár neki, vagy pedig elveszíti a munkáját, ezért betegebb egy közösségbe dolgozni. Ezek mind olyan alapvetések, amelyek az alap amelyek az okozói annak, hogy itt tartunk betegségben és halálozásban, és ehhez képest a kormány úgy csinál, mintha egyetlen egy verseny, az átoltási verseny kéne megnyerni. Európában egyébként, akivel én beszélgettem, senki nem arra kapta fel a fejét, hogy milyen az átoltottság szintje, hanem arra, hogy mennyi a halálos áldozat Magyarországon. Mert ahogy még őszteri Orbán így fogalmazott, alapvetően ez mutatja a Oké, okay, Ezzel kapcsolatban, a... kapcsolatban pedig azt hangzott el, hogy kitekinthető covid halotnak és ki nem, azzal kapcsolatban a nemzetközi gyakorlat eltér. Tehát a végén annyira szerteágozóvá... Nem, vált. Nem, nem, nem igaz. Az európai hatóságnak, <coughs> az ECDC-nek. Pontos iránymutatásai vannak, hogy kiket hogyan kell tekinteni halottnak. Lávessal én a saját családomból tudom, hogy sajnos eh, itt hagyott minket egy családtagunk úgy, hogy egyébként bontoláskor sem nézték meg, hogy COVID pozitíve, pedig minden jel egyértelműen arra mutat, hogy abba halt vele. Na, tehát ilyen példát is tudok mondani. De Visszatérve János, most a kormány ráadásul azon háborgot hívjék ki az élet eh, hogy miközben államban a szuverenitásunkat, a nemzeti e, e, jogunkat e, kültöljük világá, hogy mi úgy döntünk, ahogy akarunk, ne szóljon bele más. Most meg az a bajuk, hogy az Európai Unió azt mondta, hogy hát ti így döntöttek minket, ez nem zavar, semmi probléma, csak is a következménét. Eljutunk ide, hogy ma vagy holnap, vagy holnap után, azt nem tudom, de azt kérdezem tőled, hogy maga az a tény, hogy ez bekövetkezett, hogy bekövetkezhetett? E arra te hogyan tekintesz, hiszen egyébként ez tagállami hatáskör, eh, amiről beszélsz, tesztelés és egyéb kapcsán kik fogom keresni, egészen mást mond ez a szöveg most, mint ami a hazai gyakorlat, de... Azt eh, egyébként, hogy a tesztelés, tehát volt egy olyan javaslatunk tegnap a parlamentben, hogy a e, ingyen e, lehessen, jutányosállom, hogy ingyen hozzá és ezt leszavazta a Fidett testületileg ami teljesen érthetetlen számomra. Az utazásra De Nem, nem, nem, maradjunk de, itt. Te ezt érted? Nem, nem értem, hogy miért. Ez csak a... a hat, azt hiszem, hogy összesen 8 szavazta le a parlamentnek. 8%-t. Tehát 600 valahány igen szavazat volt, és testületileg a fideszesek a szélső jobban szavazat, tehát az a néhány volt, tartózkodtak, vagy nem szavaztak, ami teljesen érthetetlen. Azt kérdezem tőled, hogy ahogy telt múlt az idő, beleért, hogy ki tudja, hogy mennyire vagyunk a negyedik hullántól, lehet, hogy hetekre, hónapokra, lehet, hogy évekre, lehet, hogy már itt van a határokon, és azért ez nem teljesen mindegy. De azt az ollót látva, amelynek a szöge nőtt, csökkent, konstans, ami az Európai Uniós gyakorlat és Magyarország gyakorlata között volt, te mint uniós képviselő, aki ingázol Brüsszel és Budapest között, de most itt a szó képletes értelmében ez nem egy földrajzi távolság csupán. Ezt te hogy élted meg, és ezt te tudtad-e magadnak is kifelé láttatni nem kizárlak politikai aspektusból? Én gózatot rosszul értem meg, mert a, a, ráadásul a három szakterületen van, a közlekedési turizmus, és az egészségű, Ez végig csúcsra járatott volt mind a három, és folyamatosan láttam kívülről, onnan Brüsszelből nézve, hogy a magyar döntések mennyire nem, nem, nem a jó, józanéz által diktált döntések, hanem kifejezetten politikai számításból született döntések, és ez rosszul értem meg. Mondjuk most álljön meg pillanat egy pillanatban, pillanat. amikor azt mondod, hogy politikai számítás, az mi? az Mint tudjuk, a, akkor például az, hogy mondjuk a 4 millió oltáshoz kampányt szervez egész héten a, a kormány arra, hogy 4 milliónál majd ez is ez történik, ez nem egy szakmai döntés, hiszen pontosan tudjuk, hogy aki pénteken megkapja ma az oltást, az holnap nem lesz védett. És számos ilyen döntés születik, ezek mind politikai számításban történnek, nem szakmai, vagy éppen... Oké, okay, de akkor azt áruld el nekem, csak hogy Én akkor legyünk konkrétabb, kard kard, ez felelőtlenség, vagy ez bűn? Felelőtlenség, felelőtlenség ami hogyha ha tovább szóval folytatódik, akkor bűn lesz. Számos olyan döntést tudok mondani, amiről kifejezetten azt mondom, hogy bűn. És ez véletlen vagy szándékos? Ö, politikai számítás, innentől kezdve ö, szándékos. Ami azt jelenti, hogy a politika mindent visz, az az adóász, és tulajdonképpen a többi az csak megvan említve, nagyon dicsérik őket, de azoknak a jelentősége az ász alatt van. Tehát király nem veri az ászt. Egy ember ezt az országot, az az egy ember pedig az operatív törzset is... Én is de neki nem, érde, nem, neki nem érdeke kovácsnéni és Szabó bácsi? Vagy csak hivatkozik rá, hogy az új helyi gonosz, vagy a fiala gonosz? Embertelen, és csak a politikai logika dönti el, hogy mit csinál. Ez ugyanolyan időszak, hogyha már a miniszterelnök szereti a háborús hasonlatukat, amikor egy íróasztal mellett... Advezért játszottak politikai vezetők, és százezeket küldtek Vágóhidra. Ők nem mentek oda, de százezeket oda küldtek, mert egyébként a politikai logika diktált minden. Most is ugyanezt történik, felülírja a józan észt az emberek megvédését a következő 22-es választásoknak a megnyerése. Ez számít semmi más, Orlán Viktor nem túlbecsülve és nem alábecsülve a hétköznapi embereket, akik egyébként ugyanazok, mint a nem hétköznapi emberek, velük ezt ezek szerint meg lehet csinálni, nem lehet megcsinálni, lesz ennek bötje, nem lesz ennek bőtje, miközben az egész beszélgetésünket nem formálisan hatja át minden emberi élet számít. A, ha olyan propagandagépezeted van, amit kifejezetten arra fejlesztettél, hogy né tud az emberek agyát és informátságát, akkor ezt meg lehet csinálni. Én abban bízom, hogy csak ideje óráig. Tehát, Egy a... éve tart. Egy éve tart, és... Ez nem soros, ez nem pakisztáni menekült. Ez nem olyan, hogy nem láttuk még sohasem, de kiszurkálja a kerekünket. Ez emberi életeket veszel, el, meg annyi családtól, függetle attól, hogy egyébként az RTL klubot beengedik-e stabilag vagy sem... És aztán, és hogyha ha láttuk, mi történt hétvégén, akkor hogyha egyébként teljesen logikátlanul és mindenfajta szabályozás nélkül kinyitjuk a, a vendéglátóhelyeinket, akkor az én fiam is meg. Sok-sok-sok tízezer magyar másik fiatal is ott tombol, mintha fesztivál lenne És akkor te ott állsz, és gyakorlatilag olyan, mint a Kihajolni Veszélyes című szikor filmben, amikor egy makettasztalon lehet látni, hogy két vonat halad egymással egy ugyanazon vágányon, de az illető a makettasztalt nézve nem tud közbeavatkozni? sikítok, és próbálom legalább a törnyezetenek elmagyarázni, hogy ez életveszélyes. Az uniónak nem majd volt a... lehetőség arra, hogy erre, ebbe beavatkozzon. Én nem azt mondtam, hogy küldjék ide a csapatokat férjét, és ne essék. De akarod-e, vagy tudod-e érzékeltetni érdeklés. az Európai Unió tehetetlenségét, ami egyébként nem feltétlen tehetetlenség, ami vonatkozhat arra, hogy ők sose gondolták az, hogy lesz olyan ország, amely kilép a szabályok közül. Ehhez speciál most az uniónak semmi köze, hiszen mindenki maga dönti el, hogy, hogy a belső szabályait hogyan alakítja. Itt a probléma az, és ezt kell tudomásul venni, hogy most, hogyha meg vagyunk sértőzve azon én is, hogy több száz ezer való a Schengenen belül lévő utazási lehetőségei legalábbis most korlátozottak egyelőre, akkor az Unió is azt mondja, hogy az a ti nemzeti hatáskörötök volt, hogy hogyan indítettek a védekezést, az meg az európai hatáskör, hogy az Európán belüli mozgás. Közös szabályt hogyan alakítjuk ki. És ilyenkor nem lépett nem annak a kormányzatnak, annak a hatalomnak, amely minden, a maga nemzeti hatásköröde fel, annak ilyenkor nem szabad megsértődni, nem tudomású keresztül lennie. De persze azon dolgozunk, hogy bilaterálisan, alapon minden más EU tagállam úgy döntsön, hogy beengedje igen, a igen, és Én is ezt csinálom, ezért kerül be a döntésbe a mi álláspontunk a Közlekedés és Turizmus hogy ezt tagállam dönthessen úgy, hogy elfogadja, de sajnos drömásul kell vegyük, hogy így járunk akkor, amikor 26 tagállammal szemben intézkedünk bármiben. Igen, 8 óra 47 perc van, keveset aludtam, elfáradtam, bevallom. Az a kérdés, 8 óra 25 perc ked, az neked megfelelő egy második részhez, ami nyilván valahogy el fog tartani. Öö, szerintem igen. igen. igen. Jó, igen. akkor igen. itt be nem biztos, hogy befejezzük. Okay, köszi. Még egy dol. Még egy. Dolog. Igen. Igen. A hallgató pontosan tudják, hogy kettőn között folyamatos viszony volt, és ugye mi beszélgettünk arról, hogy volt-e annak bármi is, hogy te az elmúlt időben itt ritkábban voltál, most tudok jól válaszolni a kérdésedre. Olyan konkrét dolog kell ehhez, mint ez, ahol az ember meg tudja fogalmazni azokat a gondolatait, amely lám nem fér bele közel hármied órába, így aztán könnyen lehetséges, hogy az, amit kihagytunk az elmúlt hónapokban, azt egy hét alatt fogjuk pótolni. Én értettem akkor, hogy mit kérdeztél, de most tudok rá válaszolni. Tudomásul vettem, és köszönöm a meghívást. Én köszönöm, és akkor Ked 825. Hello, köszönöm. 0619111168. Valaki nem tudja, május elsejéhez tartozó mozgalmi és nem mozgalmi dalok hangzanak el. Nem bolondultam meg, nem léptem be a kommunista pártba. 061-911-168 Számos gondolat van bennem, de szerintem mindannyian jobban járunk, hogyha csak akkor osztom meg önökkel gondolataim egy részét, hogyha telefonálnak. Ha nem telefonálnak, akkor kukatgmail.com, Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, is, hogyha nem ez volt az utolsó hétfőn, találkozunk, Dévény István és Bozoki András lesznek a vendégeim, könnyen lehetséges, hogy Dévény István eljön, és akkor lehet, hogy hamarabb is elkezdem bele a beszélgetést. Valójában ott egyetlen apropó lesz, az pedig az, hogy aznap kezd, is, aznap kezd kísérleti módon ideiglenesen sugározni. A 92.9-es frekvencián az a Spirit FM, amelynek vendégszeretetét élveztem korábban egy évig, és amely vendégszeretettel nem éltem vissza, hiszen Onnan önként távoztam, és a Spirit FM-ért tettem annyit, mint amilyen módon hétfőn a keresztvizet nem is szedem le róluk, mert az nekem nem állna jól, de azért kritikát mondok a konstrukció felől, és azokról is, akik ebben részt vesznek. A hétfő a moralitás jegyében zajlik, miközben minden a moralitás jegyében zajlik, 01 ha nem telefonálnának, akkor kellemes hétvégét kívánok. Ha telefonálnak, akkor a 9 órán túl minden önökön múlik, figyelek abban mire. Thank you. Jöhet. Tegnap érdeklődéssel hallgattam a hadháziákossal való beszélgetést. Tényleg érdekes volt, viszont még mindig nem értem azt, vagy, vagy segítsen ebbe, hogy, hogy miért pont ott indul, vagy akar indulni. Hát ezt valójában a, a, a, azt, a, azoktól kéne megkérdezni, akik így döntöttek, két elemet gondolok ebben komolynak. Az egyik, ne, az egyik az a Fekete Győr András mérhetetlen antipátiája Tóth Csaba iránt. Tehát ő azt korábban is nyilvánvalóvá tette, hogy ő nem szeretné a parlamentben látni Tóth Csabát. És miután Hatházi Ákossal ugye, mint nem Momentum taggal valahol számolni kellett, ő azt gondolta nagy valószínűséggel, hogy itt olyan módon tud eljárni, ahol nem csak nyerni tud, de politikai haszna is lesz annak az időszaknak, amíg ő ott indul, mert olyan dolgokat fog mondani, mint amilyeneket mondott, és ez a Momentum érdekeit is képviselni fogja. Ennyi. Mert én emlékszem arra, amikor először beszélt a hatházival, és akkor számomra az derült ki csak, hogy a 93 éves nagymamája lakik Zuglóban. Tehát ennyi volt akkor a kapcsolat a Zuglóval. De ez lehetséges, hogy egy, egy személyes ellentét nem is Nem, biztos, hogy nincs. Nem, nem. A Fekete Győrnek szerintem nincs személyes ellentéte, ő ezt valamiért a múlt alapján így gondolta, van, most már ugye felzárkozott hozzá Mesterházi Attila is, hogy ehhez vannak-e bizonyítékai vagy sem, nem tudom, egy politikusnak nem kell, ő azt mondja, hogy nem akarja, és akkor bevet oda egy olyan ágyút, aki ki tudja a szóképletes értelmében lőni azt, aki egyébként ott volt, és ha ez sikerül, akkor nem elég, hogy a hatházi nyer, hanem a momentumnak egy fantasztikus sikere, hiszen egy olyan ember győz le, aki egyébként egy szocialista nagyágyú, és aki korábban ott jelentős sikereket ért el. Aha, igen, ezek érdekelnek, mert én ezeket nem ismertem, ezeket a háttér dolgokat, de köszönöm. Nagyon szívesen. De Damoljunk szép magyar Itt ringott bölcsönk, itt nevelt anyánk Zengjelt dalunk a széles rónaságról Mely a bőség kincsét ontyanánk föld, Seinkelényi este, ha erdőn távozott, izomog. Boldog jövőnk, két boldog új két híltekű, e a harcosok, Jé, Nem látok adatokat se a koronavírus.gov.hu-n sem pedig az Orbán Hustor által elmondottak között, ami a megbetegedések számára és a halottak számára utala. A meg többet, mint én 061-911-168, amennyiben nem telefonálnak, ugye majd mai műsor 9 óla 3 perc, akkor a 12 éget fog jönni. Lesz erőny annak nem telefonoknak, bármint te a bajben De maradott A a Igen. Jó reggelt, Horváth, és te azt mondtad, hogy héttön fogsz majd kommentált fűzni az FFM 92-90 való megjelenéséhez. Hogyha élenék az ellenzék tanácsadra, én nem mennék be az ACD be egyáltalán semmilyen műsorba. Milyenről élenéhez fülyeség lenne? Már elmondtam az kapcsolatos Már elmondtam az ezzel kapcsolatos Nem csak én mondtam el a véleményemet, hanem Tamás Gáspár Miklós kétszer elmondta ezzel kapcsolatban az én véleményemet. 061 egy először egy 911 168 másodszor Már beszél, Arról volt szó, hogy mi a véleményem, erre válaszoltam. Azt is megmondtam, Péter, hogy már réges rég megmondtam, eljöttem valahonnan, amit még életemben nem tettem. Két hosszú interjút készítettem erről. Aztán némileg belefolytam a 168 óra életébe is, amikor a klubrádióval kapcsolatos történésekről volt szó. Hétfőn egy csinálok erről. Mi kéne még ennél több? Vagy ne azt mondjad, hogy kíváncsi vagy az én véleményemre, akkor mondd, hogy te mit gondolsz, oszt jó napot. 061 Senki többet?